I was all Mindig jót akarsz nekem. Te mégis maradsz, köszönöm. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 és 10 Mikrofon próba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 és 20 Mikrofon próba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 és 30 Mikrofonpróba és életpróba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 40. Jó reggelt kívánok! Ma kettő... 2000. Június 9-én csütörtökön. Kedvédjék olyan hagyományosan, amilyen sorol sose szokott. Mindenki, aki mi a ünnepli a névnapját, születésnapját. Boldog névnapot, születésnapot! Egyáltalán minden, ami boldog. Én nem boldog, hát ami rajtam múlik, igyekszem mindazoknak az állapotát, akik nem boldogok a mai reggelen, nem tovább súlyosbítani. Ölejt, hogy hallgatnak, vagy néznek. Valószínűleg azok járnak a legjobban, akik se, se, se nem hallgatnak, se nem néznek. Ma nagyon sűrű napunk lesz, vagy legalábbis nekem mindenféleképpen. 7 óra 20 perckor kapcsolom Wintermantel Zsoltot, 7 óra 40 perckor kapcsolom Hajnal Miklós, 8 órakor kapcsolom Györgyjevics Benedek, nagyjából 8-25-kor kapcsolom Kelemen Barnabás, hegedűművészt, nagyjából 8 óra 35 és 8 óra 40 között hívom Füljes Balást, 9 órakor hívom Kis Ambrus, általános főpolgármester helyettes, és aztán fél 10-kor elmegyek pisélni. Hát nagyjából így Régen beszélgettünk egymással az akármiről. Gyönyörű zene szól, én legalábbis imádom. Ma este a Zenekadémiára megyek. Ten a vendégségben voltam. Köszönöm a pogácsát és a lecsót. Nagyszerű társaság volt. 061 712 42 Tehát 2022. június 9-e csütörtök van, még a maival együtt 12 műsor, nem sok. Holnap pénteken Filipov, Novracsics, Horváth Csaba és Elsimo László várnak ránk. Június 24-én egy nevezetes születésnapon lesz az utolsó műsor, ebben a fél évben. Ne felejtsék, hogy hétfőn, június 13-án, este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Akváriumklub volt lokájában. 5. kerület Erzsébet tér lépcsőn le, és aztán balra a belépés díjtalan, és a jó formát futok, találok témát, és olyan mértékben felbontjuk az evidenciákat, hogy evidencia maradjon talpon, hogyha utána még identikus akar maradni. Bármikor kaphatnak a kezükbe egy mikrofon, de nem kötelező belebeszélni. Külön emiatt az ügyvédjüket nem kell, hogy felhívják, hogy rendelkezésre álljanak-e vagy sem. Kép- és hangfelvétel a helyszínen nem történik. Ezen alkalommal is nélkülözöm korábbi társaimat, Félippó Gábort és Bakás Tibort. Június 13-a, hétfő, este fél nyolc óra. Ne adják ki! Én igyekszem nem kiadni. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, ne netezők valamint Fiala János 14 éven aluljaknak, nem felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis és minden nap meglepetés. nem ebben a sorrendben szoktam általában mondani, de most így adódott. Van egy elmulasztott hívás, az azt jelenti hogy gyerekek, hogy neknek megint nincs hangeré. Adjunk rá hangerűt. Szám megadás, az nem ez. Ez se az. Megvan, jó. Azt, hogy be tudom állítani, az nem azt jelenti, hogy a technikai stábot nélkülözni tudnám, mert ez olyan magabiztosságról, tenni a tanúbizonyságot, ha nem rendelkezem még, vagy már. Aki telefonált, és nem tudja, nem, az én voltam. Akkor nem hívott senki, csak ellenőrizte, hogy működik. Remélem többen vannak annál, akik követnek bennünket, mint ahányan telefonáltak. De ha nincs kedvük telefonálni, akkor nem fognak telefonálni. Még nagyjából 22 percük van arra, hogy bármiről beszélgessünk, az akármiről. 061 712 42. Aztán Wintermantel, Hajnal, Gyorgevics, Kelemen, Barnabás, Fürjes Balázs és Kisabros. Jó reggelt! Jó reggel, kívánok! Szerúd, Szorvá, Péter! Hallom én azt. Kicsit iszhangosan hallok, de hallasz engem? Tökéletesen. Kérlek, szépen. Tegnapi műsora kapcsolatban hadd mondjak neked valamit. Először is egy érdekességet. Hát, ugye Máté Péterre kezdted az adást, és nem tudom, tudod-e, hogy a, az Úgy Várom Jössze Márcim Márci Péter szám az, az első rádiófelvétele volt, és az érdekesik az illés együttes kísérte, szörégyi leventi ritárgát élhet. Most ez az egyik, ez, ez nem an érdekes. A másik viszont, képzeld el, hogy 8 óra 17 perc és 8 óra 52 perc között meretten néztem a képernyőt, ahogy hallgattalak, és a kezdemben volt egy kerúz, amivel a főváros emberekkel beszélgettél, de Vitter Terzsolt, vagy akár a hajnalura, vagy, vagy akár a főpolgármester sejtesúra, számoltam kérleképpen, hogy a, a biciklis ami ugye biciklis buszsáva a Szent István körúton, és a jártán mennyi biciklis megy. <gül> és a 35 perc alatt, ezt büttetőgi felelősségen tudhatám a kímerem mert nagyon figyeltem, 17 uh, biciklis ment el a, a, a Szent István körúton, és 16 biciklis ment el a járdán, ugye egy széles járd előttetek, uh -huh. és kettő roller. Tehát uh -huh. ezt csak azért mondom, hogy uh, egy biciklis, és ezek a szent a, a, a mentek a művészi felé, vagy az oktogon felé uh -huh. is valószínű, azért egy biciklis, és ott már szélesebb biciklisában, tehát ezért biciklisávot föntartani azért, hogy 17-es darab bicikli menjen el 35 perc alatt kora reggel az úgynevezett csúsforgalomban fél 8-9-kor fél az ennyi szóval röhelyes és nevetséges. Hát abban Úgyhogy mindenféleképpen igazad van, hogy a biciklis ha te, van... A, akkor... a fővárosi emberektől lesz, a statizikát elmesélni. Tehát 17 biciklis 35 perc alatt. 1, 2, 3, 4, az, az 5. igen nem hallanak? Lennednek. Péter, te engem hallasz? Mondom, a hó, a hó, a hó. Sőt, sőt, még amikor a kamera úgy mutatta Gyerekek, a beszégetőket, hogy téged mutatott a, a, az Európa előtt, az árnyékban is lámoltam a, a bicikliseket. Tehát összesen tizenképp. Egy-kettő hallasz engem? Én hallak, hallak. Jó, csak eddig nem hallhatám, eddig is beszéltem, csak a bolgári gyögyműsorra szokott így lenni, hogy valaki elkezdi mondani, meg néha a Naimannál, és akkor kész. Akkor tulajdonképpen ebből a szempontból... Bocsáv, karc... azért nem hallottam, hogy mit mondasz elnézést. Volt, most mondom, most hallod? Egy, kettő, három, mennyit mondtam. Hall. Bocsó, baj, egy-kettő, egy, át most nem is Ja, a, ebben a Paláver című műsorban nagyjából olyan, hogy amikor valaki betelefonál, akkor egy negyed óráig beszél, és aztán visszajön a Stefka vagy a Bajer Zsolt, és azt mondja, hogy nagyon örülünk, hogy ezt elmondta, és elmegy. Azóta a negyed alatt a Stefka és a Bajer mit csináltak? Arról embernek nincs fogalma, lehetséges, hogy találkoztak a nőikkel, meg ebédeltek, kimentek a vécére. Kicsit így érezte magam, meg. A klubrádióban is időnként nem tökéletes a telefonvonal, és valaki elkezdi. Jó, volt viszonylag csak idősebb, kicsit nagyot halló ember van, tisztelet az időseknek. De azt akartam neked mondani, hogy abban teljesen igazad van, hogy eh, akiknek egyébként biciklisávjuk van, azok a biciklisávot használják, és ne a járdát. amit most a számokat illeti, én most nem kezdek számháborúba, hogy hány biciklista kedvéért érdemes fenntartani egy biciklisávot. Budapesten nagyon sokan közlekednek biciklivel, hajrá bicikli Hajrá, Horváth Péter. Diplomatikus voltam, jól csináltam. 061 hat egy, Bárkivel, bármiről. Jó reggelt, bocsak, közben másikor lekapcsoltam. Kisár vagyok, és a tavaly óta, talán tavaly, tavaly márciusban vettem hosszú évek után ismét biciklit, és kezdtem el biciklizni pont annak hatására ismét Budapesten, hogy, hogy végre biztonságosabban érzem magam. Van egy szakasz, amit rendszeresen kellene járnom, de nagyon-nagyon félek tőle, nagyon-nagyon nem szeretem, az pont a jászai Maritér és a, a Nyugati tér közötti szakadt, mert ott nincs se, buci, se buszsáv, se me és ott baromi leszorító Jó, a magyarulja, amiről a Horváth de. Péter beszél, az részint nincs? Egyáltalán nincs. A, a másik, másik oldalon... nem tudom, hogy miről beszél, akkor egy olyan biciklissávról beszél, amit nem használnak, ami nincs. Igen, talán annyira, annyira nincs, hogy nem lehet, lehet használni. A túloldalon viszont tényleg van egy buszság, ott viszont ö, többé kevésbé lehet menni. Annak is van körülbelül két szakasz, ami, ami számomra egy kicsit félelmetes, és, és ha lehet, akkor vagy csúcsforgalom kívül megyek, vagy a járdán. De pont az, az, a, a, a, pont az a Szent István is szakasz, ahol nem, főleg a, a belváros felé eső részen nem szeretek közlekedni. Köszönöm, Itt hogy a volt. ez már... egy fontos információ, hogy nincs cicglyesáv. Ha nincs cicglyesáv, akkor egyébként a bicikliseknek a, az úton kéne haladniuk, ugye? És nem a járdán, én ezt jó, jó sejtem. Javítsam meg a telefon? Működik, mert annyi telefoninterjú van, mint igen, a csillag. Jó. Kiúzom. Betújom. Egyszerűen, ha jó vagyok, összerakom. egy 712 42, figyel, ha van mire. Már csak azért is telefonáljanak, mert közben a fiatalok valami zajt szűrnének rajta, hogy aztán később ne legyen. Amit nem arra biztatom önöket, hogy legyenek kísérleti erek, mert ezt egyébként nem pártolnám, hanem hogy Közben más dolgokat is lehessen csinálni, nem csak önöket hallgatni. 061-712-42, ne felejtsék néhány nap, péntek, szombat, vasárnap, már csak négy nap, nincs is egész négy nap, nagyon messzire jött ember lesz, az Aquarium Klub volt lokáljában ebben a fél évben utoljára, június 13-án, hétfőn este, fél nyolc órától a belépés díjtalan, ötödik követ, Erzsébet tér, lépcső le, balról. 061-712-42 Kisegít a fiataloknak hangos szűrni abból a dóduan, hogy betelefonálni, és így aztán lehetőséget biztosít a számukra, hogy operáljanak. 061-712-42 telefonálni. Hogy... Jó, rendben Táluk. van, akkor nem tudom, akkor vagy monologizáljon, vagy, vagy, vagy csináljuk úgy, mintha beszélgetnénk, és akkor majd tátogni fogok, vagy tényleg mutasson érdeklődés, de nagyon kedves, hogy hajlandó volt próba egérleni. Hát, hogy működjön rendesen, amikor jönnek a riportok, a... jönnek a, a híres emberek. A... Igen, igen, hogy, hogy, tehát, hogy ne legyen az a technikai probléma, legyen tiszta. Valami mínusz 50 hangod, decibel van, ami nem tudom, hogy micsoda, de jól hangzik. Ezt Kérdeztem, hogy az valami... sok azt mondták, hogy nem, de a white fülűeknek az is sok. Keresek két lapot, megvan. Van valami műszer, ami mutatja, hogy... Figyeljön, ezeknél annyi műszer van, mint hogyha valami intenzív osztályon lenne. Csak hál' Istennek annál jobban a helyzet. igen. Ja, hogy ja, ja, nincs köpenyes, a helyet nem. Figyeljön, ezek a fiatalok, én nem akarom őket nagyon dicsérni, mert aztán elbízzák magukat, de le a kalappal előttem, amit ezen a héten is produkáltak. Szóval, az egy külön regény. Annak idején Kárpáti István, megboldogult Kárpáti István, aki hihetetlen sok jót tett az én életemben, és aki nem egy igazán vidám életet élt abban a periódusban, amikor én megismertem, bár lehet, hogy voltak jó napja is. Neki volt egy drámája a Bemondókról, akiket közelről ismert a Magyar Rádióban, ami egy Egészen fantasztikus közeg. Nos, az a, az a stáb, akik az én munkámat segítették, és akinek az életét én megnehezítettem az elmúlt 20, több mint 20 évben, az egy egészen fantasztikus társaság. Tehát én gyakorlatilag nem találkoztam olyan háttéremberrel, aki ne lett volna egy tízes skálán nyolcasra elkötelezett, és onnantól aztán a csillagoség. Alatta nem is nagyon működne, tehát ez egy hálátlan szakma, ezt én, a, a, akikkel együttműködtem az összes rádióban és tévében, azok mind a szakma szerelmesei voltak, vagy legalábbis elkápráztattak engem azzal, hogy akkor átverte, hogy nem voltak a szakma szerelmesei, de játszottak. Egy, egy, egy dolog érdekelne, hogy én is hogy hall -e engem rendesen, csak hallgasson. Teljesen, tökéletesen. A... Ha. Tehát, hogy, hogy, ha, ha, hogy amikor kitelepül oda a Szent Isránk és bedobál pénzt a parkoló, Órában az kinek dobálja be? Vagy az, tehát miért nem lehet telefonról indítani? Tehát mi, ennek van valami, vagy mondja, jelentősége? Hogy, hát egyrészt do... nem az én autóm. Nem az öné. Másrészt a persze befizethetném, de így megspórolok, azt hiszem, hogy nem tudom valamennyi pénzt. 75 forint. 75 forint. Igen, eh, harmadrészt meg ez jutott az eszembe. Ha? Tehát ha a legegyszerűbbet mondom, akkor azt mondom, hogy én egyébként telefonon szoktam parkolni, de mintáll ez nem az én autó, automatikusan az jutott az eszembe, meg itt van hogy? pont szembe, hogy bedobálom. Értem, jó, jó. jó. Nagyon. Ezzel mindenképpen csökkentem a kiadásait a többieknek, meg eddig mindig hoztam pogácsát is. Igen. Igyekszem jól tartani a fiúkat, megérdemlik. 061-712-42 7 óra, 11 perc van. Ne felejtsék! 13-án, hétfő este, fél 8 órától nagyon messzire jött ember lesz az akváriumklub volt, tokájában evidencia felbontás professzionális szinten lehetőség szerint nem kekec és kákán csomót kereső módon Egy nap még hátra van ebből a kísérleti hétből, én kalaplevébe állok a fiatalok előtt, és mindaz, amit elképzeltem, nem képzeltem sokat, de ennyit azért elképzeltem, az valóra vált. Közben a bútoráruház is előkerült, de se kapacitás, se idő nincs most már arra, hogy a velük való együttműködés elkezdődjön, úgyhogy az az együttműködés, az még várat magára, ami a műsor folytatását és a különböző folytatással kapcsolatos körülményeket illeti azoknak az ismertetésére vagy a jövő héten, vagy az azt követő héten kerül sor. Minden esetre, hogyha a műsor egyik pillanatról a másikra eltűnne, akkor nagyjából szeptember második hetétől keressék az interneten, vagy a 168 órán, vagy önálló formában. Egy évek között erről is lesz szó az elkövetkezendő hetekben. Az utolsó műsor június 24-én lesz már amennyiben a kísérleti jelleg nem következik be hamarabb, és elvágva a fodalat ebben a pillanatban most, holnap vagy bármelyik nap, 21. égezben nem következik, remélem szerint nem. 061-712-42 óhaj, sóhaj, panasz, bármi. Figyelek, ha van mire... 061 712 -42. 7 óra 14 perc van. Gondoljanak arra, amikor a műsor élő lebonyolításáról van szó, hogy ezek a pillanatok akár beszélgetéssel is telhetnének. Um, nekem a fejem ezen a héten egészen más dolgokkal járt, mint korábban. Különböző magánéleti medencékbe ugrottam, és fürödtem, vagy sprinteltem, miközben nem tudok gyorsúszni, de minden esetre elfáradtam, vagy lefárasztottam magam, ami nem jelenti azt, hogy ne lennék kíváncsi mindarra, amit önök akarnak jelenteni a világból magukról egyáltalán. Ez nem egy burkolt fenyegetés, hiszen június 24-én mindenféleképpen fennáll ez a struktúra. Lesznek érdekes műsorok, ahol nyolcig lesz élő lebonyolítás, és aztán utána korábban felvett anyagok, három korábban felvett anyag is lesz ilyen, még soha nem fordult elő. A kelyfejjans életében egyszer a Wunderlich pár Wunderlich József és Bach kata lesznek, egyszer a Kelemen Barnabás házaspár, Kokas Kelemen, egyszer pedig egy vidéken rögzített alapítványi napról láthatnak összefoglalót. Ez a három olyan műsor, ami korábban soha nem létezett ebben a formában. Most még nagyjából 3-4 percük van arra, hogy bekapcsolódjanak a műsorba, később erre a mai nap folyamán, ha csak valaki föl nem veszi a telefon, nem kerül sor, nem adódik rá alkalom. Jó Jöreget! Jö kívánok! Hát... Én szeretnék egy élményemről beszámolni. Ami Jól teszi, figyelek. Köszönjük. Jól teszi, figyelek. Tegnap az operában voltam, uh -huh. és láttam a Don Carlos színű előadást, uh -huh. ami tulajdonképpen a fő vonalát tekintve jó volt, mert az énekesek nagyon jók voltak, az opera szerintem nagyon jó, legalábbis nekem tetszik. Na most az opera viszont mindent be tett azért, hogy az élményt elrontsa. Úgy kezdődött, hogy úgy volt hirdetve, hogy 6 órakor kezdődik az előadás. Az előadás pontosan 3-4-7-kor kezdődött, addig nem engedték be az embereket, valami színpadépítés, vagy mi a fene folyt. Na most az összes, én mondjuk azok közé tartozom, akik nem a földszint 20 áraiért nézi meg az operát, hanem, Hát a harmadik emeleten, uh -huh. ami azért eddig élvezhető volt. Hát én nem tudom, hogy most tettek oda beszéket, hogy mi történt, de most olyan szűk, hogy ez zöretteletes. Ami mondjuk az első rész, amit kettő órában adtak le, gyakorlatilag borzalmas volt. Mert? Hát az ember azt se tudja, hova tegye a lábát, és két órán keresztül ott ezeken a kényelmetlen helyeken ülni, valami rettenetes. De azt hiszem, hogy nem véletlen, ha ezt négy felvonásban csinálják, ezt az operát, és nem kettőbe. És függőt ott, hogy a harmadik emeleten nézi, -e, vagy sem? A valószínűleg az is számít. Mi volt még? Ö... Vagy ez untig elég? Ö... Elég lett volna ez is, de nem ez volt az egész. <gül> ha nem? hogy az első tíz perc után a szöveg olvashatatlanná vált. Na most, hát, ugye az operát nem azért nézi az ember, hogy olvassa, de azért nem átszak. De mit jelent az, hogy olvashatatlanná vált? Hát ez egészen pontosan, hogy mi történt vele, azt nem tudom. Ja, de mit lehetett a... látni, amitől ön azt mondta, hogy az olvashatatlan? Lehetett látni a betüket messziről, homályosan, olvashatatlanul. Uh -huh. És ez az később se javult meg? De, az első tíz percre jó volt, utána körülbelül egy órán keresztül nem volt jó, utána megjavult. Mi volt még? Na most nekem mondjuk speciál hiányzott az, hogy amikor háromnegyed óra késéssel, ami azért azt jelenti, hogy ott szorongva a harmadik emeleten az összes ember ott állt, mert ülőhely az nincsen kint, és nagyon meleg volt, légkondicionáló nem ment, hogy magában az épületbe be lehetett menni, csak nem lehetett bemenni magába a beltéri, hely, a beltéri helységbe? Aha. Igen, igen, igen, igen, igen, akkor... igen, Na most, akkor én a magam részéről elvártam volna, hogy egy ember odaáll a színpadra, és azt mondja, bocsánat, kedves emberek, sajnos történt valami malőr, és ne haragudjanak ránk, de hát ez történt, és szíves elnézésük. Ebben csináljuk. teljesen igazolom, és ez elmaradt? Ez elmaradt. Hát akkor most a peraház az... helyett én ezt megteszem, függetlenül attól, hogy Ókovás Szilveszterrel valószínűleg emiatt ma nem fogom felvenni a kapcsolatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, most el kell, hogy köszönjünk. Ne vegyél ez az operától a kedvét, e, az következő adásra csak nem kell háromnegyed órát várni, ami a harmadik emeletet illeti. Hát kicsi a remény, hogy ezt az oboki át fogja építeni a következő években, de ha van hozzá kedve, akkor menjen el és számoljon be ennél pozitívabb élményekről. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott, és elnézést, hogy ilyen kurtán furcsán váltam el öntől, ha ez kurtán furcsán volt. Jó reggelt, azt mondják a kollégák, hogy a hangon van egy kis bugyborékolás de élvezhető, úgyhogy ha valaki felhívja önt és megkérdezi, hogy miért a medencéből beszélgetett a fialával, akkor ez történt. Rendben, köszönöm a De azért egyezünk meg, hogy azért én mindig tudok valami újdonsággal szolgálni. Hát közel -e menjünk a sivatagba, ha most medence volt, Ó, hát tattak, a sivatagi szél fog okozni, vagy a sivatagi rúgka. Vagy valami. Ebben a rövid periódusban, amíg még a műsor tart június végéig, igyekszem felkészülni, amit az ember különböző módokon valósít meg, hol a Navracsicsot hallgatja és nézi az Inforádióban, exzed Tiborral, hol pedig a fővárosi közgyűlést nézi az önkormányzat tévén. Nem állítanám, hogy teljesen komplet vagyok, de így legalább nem kell rengeteg dolgot elolvasnom, mert takarítás közben meg lehet nézni. Általában 9 órakor szoktak lenni a közgyűlések. Annak van valami ok, hogy ez négykor volt, vagy ez részletkérdés? A rendes közgyűlés van általában 9-kor, túlnyomó esetben, de ez most egy rendkívüli közgyűlés volt, mert ugye két héttel ezelőtt a rendes közgyűlés elmaradt itt a belső visszájkodás miatt. És azért van egy, rend... ilyen, egy ilyen aranyszabály, hogy a normális az 9-kor, a rendkívüli 4-kor? Nem, nem, nem, nem, de a rendkívüliségben... Többek között azt is bele lehet érteni, hogy eltérünk azoktól a hagyományoktól, amelyek nincsenek kőbevésbe. Ugye a főpagmester joga az SMS szerint összehívni a közgyűlést, és ő is állapítja meg a kezdési időpontot. Én azt gondolom, hogy ennek valószínűleg technikai oka volt. Nem érzem azt, hogy olyan szándéka lett volna, hogy akkor hát, hogy nem, kevesebb, csak egyszer, kevesebb na, a sajtó, én... mert nagyon sokan voltak. De, én, mint de... a bacsek és sajó, csak hogy figyelek, Bár nem <gül> a körmüket, azt el nekem, hogy mi elég régóta ismerjük egymást, mennyivel rendelkezik ön, avval az önreflexiós képességgel, hogy képes magát kívülről látni, vagy képes lenne egy ilyen három órát, hiszen nagyjából ez három óráig tartott, kívülről látni, és azt mondani, hogy jé, milyenek vagyunk. Tehát képes, van -e ilyen képessége, illetve függetlenül, hogy van -e ilyen képessége, nagyjából el tudja-e képzelni, hogy valaki, aki nem végignézte, de végighallgatta, milyen benyomást szerzett a három napról, tennapi ezen benyomás alapján mit gondolna a fővárosi közgyűlésről, hogyha a tegnapi napot bármilyen szempontból is jellemzőnek lehetne tekinteni? Hát egyrészt törekszem rá, hogy legyen ilyen képességem, hogy van-e, vagy, vagy ha van is, az milyen minőségű, azt, azt nyilván lehet róla egy véleményem, de ugye az, az, az is azt mutatná, hogyha én azt gondolnám, hogy tökéletes az önreflexző képességem, az azt mutatná, hogy nem teljesen tökéletes. Tehát, hogy, hogy igen, én azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy ha akár parlamenti közvetítés néz, de pláne fővárosi közgyűlést, akkor ne, ne ragadjon ki belőle egy-egy órát, egy-egy napot, hogy összességében kell nézni a, a folyamatokat. Nem volt. Ez ilyen em ember kevés van. Hát, kevés van, igen, de, nem, de, de az mindenképpen jó az élet minden területén, legalábbis ezt gondolom én, hogyha egy-egy mondatból egy-egy... Oké, okay, igaza van, de akkor azt kérdezem, hogy madar a tollárt ember barátjáról van egy ilyen mondás. Vajon a főváros a közgyűléséről meg lehet-e ítélni? Vegyük hát, uh... a tegnapot. Hát attól függ, a, a fővárosi közéletet nyilván meg lehet magát, Budapestet, mint várost. Ez mint az viszik, pontose, úgy, pontose, erre Én szerintem nem, én szerintem nem. És jó, jó is, hogyha Hát szerintem azért egészséges, lelkülető ember, most nyilván azokat, akik ezzel foglalkoznak ide nem számítva, azért nem azzal tölt az idejét, hogy, hogy folyamatosan fővárosi közgyűlés nézés. Amikor turisztikai célpontot keres mondjuk egy debreceni, hogy akkor a fővárosban mit nézzünk meg, vagy egy, vagy egy, vagy egy, vagy egy német turista keres célpontokat, akkor nem a fővárosi közülés működését nézés az alapján választ. Ne, én nem, nem, nem tudom. A, a fővárosi közgyűlés az ugye már egy kicsi parlament. Én ezt a korábbi beszélgetésünk során is elmondtam, hogy, hogy a leggyakorlatilag, legtárgyasabb viták általában a, a kerületi önkormányzati üléseken szoktak lenni. Ott is akkor, ha mindig vita, hogy valami szimbolikus, akár országos politikát érintő, vagy annak begyűrűzését, magánviselő témát, tárgyalnak egyébként az ott a mindennapokról szól. A Fővárosi Közgyűlés is leginkább a mindennapokról szól, de ott már azért a politikának olyan szintre van, ami, ami ki emlékeztet a parlamentre, a parlament meglátjuk, hogy, hogy ott tulajdonképpen, amit mi látunk a parlamentből, azok a napi rendelőtti felszólalások, az interpellációk, a, a, mondjuk egy-egy törvénynél a vezérszónokért, de amikor a tényleges törvényalkotás van, azt már az átlagember nem nézi, nem követi, és ez egyik szerintem így van rendjén. Tehát én ebből nem vonnék le következtetés szerintem megítélni azt, hogy hogyan működik a fővárosi közgyűlés, azt azoknak kell, akik benne vannak, dolgoznak, illetve azok, akiknek ez a szakmája, hogy ezzel foglalkozzanak, kimazsolázzák belőle a Igen, mert ugye önmagában ugye a parlament leképeződése, de nem hiszem, hogy feltétlenül össze kell hasonlítani a kettőt, de azt minden esetre meg lehet állapítani, hogy nagyjából az erőviszonyoknak megfelelő döntések születnek, tehát a leghevesebb vitás után is az esetek zömében Tegnap azt hiszem, hogy az összes esetben végül is a többség meghozza azt a döntést, amely nem annulálja ugyanaz előtte lévő vitát, de minden esetre akik abban ellenvéleményt vagy más szempontokat is megjelenítettek, azok azt tapasztalhatják, hogy időnként hasznosnak, időnként teljesen haszontalannak nevezve az ő észrevételeiket, az esetek szinte száz százalékában le lesznek szavazó. És én ezt nagyon sajnálom, és én nem, nem állítom azt, hogy, hogy ez mondjuk nincs minden esetben így vagy, vagy, vagy az esetek többségében bárki is a, a vezetés. Ugye egyrészt a, a demokrácia arról szól, hogy a nép a választáson felhatalmazást ad egy képes többségnek. Ez most ugye két, he, két hete egy kicsit megbillent, és nem volt kormányzó képes, el, elmaradt a közülés, de ettől függetlenül van egy többség, amelynek politikai felhatalmazása egy van. egy másodpercét, ennyi időn. Van. Betelefonált egy hölgy, és azt mondta, hogy háromnegyed órát késett a tenapi Don Carlos előadás, és ő legalább annyit várt volna az operától, hogy elmondja, hogy miért késett, vagy ha nem is mondja el, elnézést kér. Ilyenkor én néztem, de lehet, hogy az elejéről lemaradtam. A dolognak az a lényege, hogy ilyenkor egyébként valakinek el kéne mondania azt, hogy mi is történt két vagy három héttel ezelőtt. Az ember azt gondolná, hogy ez így normális, de az emlékeim szerint ez ilyen nem volt. De ha volt, akkor javítson ki. Ez, ebbe a többségi logikába én szerintem az lett volna illendő, már kettő héttel ezelőtt is az lett volna illendő, hogyha a főpolgármester úr, amikor bejött a közgyűlési terembe és jelezte, hogy akkor aznap nem lesz ülés, akkor ott a a megjelent képviselőket tájékoztatták. Igen, hát a te ugye volt egy uh, sajtótájékoztató. Igen, igen. A Sanisztó uh, Dékás frakcióvezető úr tartott egy ilyen dorszepet ott, amir, amiről mi nem is tudtunk, mert mi a közgyűlésben teremben voltunk, meg valakinek városházú hát Ez egy helyzet volt, és a kezelése is elég volt. Igen, igen. Tehát én tegnap is azt arra próbáltam fölhúzni a figyelmet, hogy, hogy mi ugye itt most több tekintetben van új időszak. Egyrészt ugye volt egy parlamenti választás, ami talán nyugvó pontra helyezi azokat az egyéb politikai ambíciókat és törekvéseket, aminek szerintem nincsen helye egy fővárosi vezetésben, és nincsen helye a fővárosi közgyűlésben. Másrészt ugye néhány hete én vagyok az új frakcióvezető a Fidesz-KDNP képviselőcsoport élén, és én jeleztem, újra jeleztem a szándékunkat, hogy mi a város érdekében mindenről hajlandóak vagyunk tárgyalni, mindenről hajlandóak vagyunk egyeztetni. De ahhoz, hogy ez egy működőképes párbeszéd legyen, ahhoz mindig kettőnál a vásár és én azt kértem, hogy azokból a gyakorlatokból, amit az elmúlt időszakban elharapódzott, ami, ami én megítélésem szerint furcsa demokrácia. Jó, ott volt egy eset, amit én egyáltalán nem értettem, és talán kettő között működik úgy a kommunikáció, hogy anélkül, hogy én itt activity t ön, rá fog jönni, hogy miről van szó. Ön a legelején beszélt egy történetről, amit valaki más adott be, mint aki eredetileg egyébként. Az mi? Azt nekem értenem kellett volna? A, mivel ez egy zárt ülésen történt, ezért magát a konkrét előterjesztés, és nyilván az érintetteket nem okay, mondhatom. Oké, mi a történet de, de az, az elmesélhető? De a, a történet lényege, igen, személyi javaslat előterjesztés kitüntetésre, amelyet egy e, fideszes polgármester a hivatalon keresztül benyújt, amelyben konkrétan szerepel X neve. Kinek? És a X. Igen? Mondom, igen, igen, igen, értettem. É, és ez a, és, és a, ez a polgármester, akinek teljesen joga van ugye ilyen előterjesztést tenni... Ez a és ez a fővárosnál történik? Igen, igen. igen? A fővárosi közgyűlés igen? által adományozott hát én és megdöbbenve tapasztalja ez a képviselő polgármester, hogy a fővárosi közgyűlésre ugyanazon az számon, ugyanaz az előterjesztés megérkezik Y-névvel. És ez hogy következhetett be? Hogy ennek, hát ú, ú, ú, ú, úgy, úgy történt, hogy az egyik baloldali képviselő, meglátván ezt az előterjesztést, azt mondta, hogy ez a személy nem érdemli meg, mert Fideszes Választási Bizottsági delegáltak volt. Ezért ő inkább mond valaki mást. És ez a hivatalon átment, és előadó került a közgyűlés. Ez szerintem ez skandallum. És, azért áj, áj, áj, áj. és közben a száma se változott meg az aktának? Így van. Így van. így van. És az az előterjesztés, amit meg a, a, a polgármester... Magyarul, tett, egy ugyan azon e, aktában két teljesen küld, tehát nem is egy ügylet lett átemelve más névre hanem két teljesen különböző történet jelent meg? Nem, nem, nem, nem. Ugye itt arról van szó, hogy a főváros adományozdíjakat több személyek És többen javasoltak. És az, az a személy, aki javaslatot tett, az ő javaslata végül úgy érkezett meg, nem az ő aláírásával, hogy más személy volt benne, de az akta száma vagy az ügyilat száma... Okay, az de más is volt. javasoltak benne? Más szemét javasoltam, mert igen, De... igen, igen. És az, és hogy, hogy az illető közgyűlés... egyébként a Fidesznél milyen funkcióval bír, és emiatt nem lehetett őt felterjeszteni, ez honnan derült ki? Mert elmondta a képviselő, hogy miért változtatta meg, és ráadásul nem is igaz, tehát az tény, hogy Mi választási A képviselő be... ezek szerint név nélkül annak, aki eredetileg beadta ezt a javaslatot négy szemközt, vagy ki tudja hány szemközt, elmesélte a történetet? Nem, ez elhangzott a közgyűlés zárt ülésen. Hogy ez a zárt hogy, ez, el... hogy ezért változtatta meg, mert szerinte ő egy fidesz és bizottsági delegáltag volt, abból annyi igaz, hogy delegáltag volt a választási bizottságban. Hogyan mond, került hozzá a... ez az előterjesztés? Hát ez már egy jó kérdés. Ez már egy jó kérdés. Valószínűleg a hivatali elő koordináció során ez valahogy előkerült. Okay, meg elég megjártani. került az előterjesztés. Egyébként hivatalból neki ezt az előterjesztést kellett volna látnia? Nem feltétlenül. Az, hogy ő ebbe belepiszkál, az mindenféleképpen skandalum? Én szerintem igen. És nem is nagyon tudok ilyen példát mondani az alatt a 17 év alatt, amíg én a főadék A bizottsági ülés egyébként anélkül nevek hangzálnál kell. E, mivel zárult? A hát két fél, ö, ugye, az eredetileg beadó és a módosító, azok hogyan távoztak a teremből? Hát egy nagyon, nagyon kor alakult ki arról, hogy ez Mi, egyáltalán nem kar, ez? karcos, karcos, tehát, vagy, vagy durvának azért nem mondanám, mert a hangreme nem volt durva. a többiek, mondat, az... akik ott voltak, azok némán hallgatták ezt az esetet. Így, így van, és arra hívtam föl a figyelmet, hogy főpolgármester úrnak, ha ilyen tapasztal, és valóban a demokrácia híve, és azt gondolja, el, hogy nem semmit. Maradjunk annyiban, hogy az mi megítélésünk szerint ennél sokkal többet lett volna szükség, mint sem, hogy reagál, hanem ki kellett volna vizsgálni az ügyet, meg kellett volna nevezni a hivatalban azt, aki segítkezett abban, hogy ez megtörténhessen. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy erről többet talán azért nem érdemes mondani, mert egyrészt zárt volt, másrészt maga az ügy, a, a szereplőit, és szerintem most már a hallgatók is megértették, hogy, hogy mi a, az alap lényege a dolognak, és ennek sokkal inkább a politikai következményét kéne nézni, hogy egy főpolgármesternek hogyan illet. Hogy én fel, hogy mindenben igazat mondott, és miért tételezem fel az ellenkezőjét, ha csak most hirtelen valaki e-mailben nem küld egy kérdést, amit nem tettem fel, és ami egész helyezett, ez, ez lehet különböző jelzőkkel illetni, de ez nem normális. Erre próbáltam férni a figyelmet. És na, az egy dolog, és, és nekem ez a fontos ebben a kérdésben. Az egy dolog, hogy ez megtörtént, mert nyilván ezt a két félnek, ráadásul mind a ketten ugyanabból a kerületből számolhat, nyilván ez egy belső helyi konfliktus, csúcsosodott ki a javaslat tekintetében a fővárosi közgyűlésen. De itt az én szempontból az a fontos, hogy egy fővárosi vezetés ezt az ügyet hogyan kezeli le, amikor már ha sajnálatos módon is de megtörtént. Igen, hát néze az idő részében ha már így adódott, de ha akar mást választani, akkor választhat. Tehát a, a mai fialaján a tekintetben egy tízes skálán tízesre megengedő volt, 30 nem tudom hány pont, de lehet, hogy csak 20 27 pont volt. Tévedtem. Személykérdésben ugye ott volt a főpolgármester helyettes, ha akarunk egyébként rokon történetet találni, de hogyha ön egészen más pontot akar kiemelni, őre bízom, nem mondhatja, nincsen sarokba szorítva. Ön. Bármelyik témáról lehet beszélni. Egyébként visszatérve a többség-kisebbség részéhez, a, túlnyom, a napi rendi pontok túlnyomó részében egy hangú döntés született. Tehát erről beszélek, hogy, hogy amikor a, a gyakorlatias kérdésekről van szó, akkor, akkor, akkor de nagyon akkor Például kényed, a főpolgármester helyettest mindenki megszavazta? Nem, és többek között azért nem, mert a vitában is, többen is elmondtuk, hogy... Egy, egy, ugye ennek van egy szimbolikus része a főpolgármester úr, hogyha azt mondja, hogy nehéz helyzetben van a város, akkor tehetett volna egy olyan gesztú, hogy, hogy akkor helyet, három, három segítővel folytatja a munkát. Ez egy szimbolikus üzenet lett volna. Megtehette volna azt is, hogy nem külsős főpogármester helyettest választ, hanem ahogyan a korábbi lemondott Génémet Erzsébet is a közgyűlés tagja volt, tehát a közgyűlés tagjai közül választ főpogármester helyettes. Ez is egy opció lett volna. De leginkább amit kifogásoltunk, hogy Bősz Anettől én megmondom őszintén, elég lelkiismeretes vagyok, és mivel kudarcot vallottam, a kollégáimat is megkértem, hogy keressenek rá. Bősz Anettől egyetlen egy mondatot nem találtunk Budapest működésével, fejlesztésével kapcsolatban. Három hónappal ezelőtt még a választási kampányban érdi országgyűlés képviselője akart érdi országgyűlés képviselője akart eh, lenni. Eh, abban a kampányban olyan nyilatkozatokat tett, hogy már ő élt ő Budapesten, de eh, a, a csendet, a, az égboltot és a nyugalmat és az otthont, azt érden találta meg, tehát én azt gondolom, hogy a budapestiek megérdemelnék azt, hogy egy olyan főpolgármester helyettesre tegyen javaslatot a főpolgármester úr, aki itt él közöttünk, aki három hónappal ezelőtt még nem a legfontosabb dolgának tartotta azt, hogy érdet képviselje és ne a fővárosiakat. Tehát, hogy több tekintetben rossz üzenet az ő jelölése, és egyértelműen egyébként politikai kinevezetnek tartjuk. Nem véletlen, nem hogy két héttel ezelőtt az ő személyével és az ő pozíciójával tudta egymást zsarolni a, a két baloldali... És élfár. hogyan ment annyira félre a vita, hogy abban már arról volt szó, hogy hányan ültek korábban a pulpituson, hányan ülnek most? Szóba került ugye az, hogy Budapesten lakik-e vagy sem, és ugye ami a legáldatlanabb része volt, amit senki nem érted, hogy hogyan vált, beszéd témává, de közben mégis beszéd vált, hogy a főpolgármester helyettes várományos, aztán már a megszavazott főpolgármester, hiszen aztán megszavazták, gyermeket vár, és ez vajon mennyire szerencsés egy ilyen pozícióban, de közben e, arról is szó volt, hogy akkor miért nem budapesti. Ez az egész csomag, ez hogyan jött létre, és végül is utólag, hogy emlékszik vissza ennek a megbeszélésére? Hát én uh, utólag úgy emlékszem, hogy... hogy uh, hogy, hogy a kormánypárti többség minden egyes olyan félmondatot vagy témát megragadott, amiről sokkal szívesebben, besz so sokkal szívesebben beszélt, mint sem arról, hogy a budapestieknek milyen főpolgármesterrel lenne szükség, hogy olyan embert akarunk-e ebbe a tisztségbe választani, aki én szerintem fontos, hogy valaki budapesti legyen. És hogyha három hónappal ezelőtt azt mondja is, ráadásul összehasonlításba helyezi, hogy élt Budapesten, de érden találta meg az otthont számomra, bármennyire jó technokrata valaki, bármennyire jó nagy munkabírással rendelkezik, bármennyire is elkötelezett az ott az esetleg a, a hivatali adminiszteri munkával, nekem nem hiteles. Az, az én ideámban egy főpolgármester helyettes, mint ahogy egyébként egy városi polgármester is ott él a sajátjai között, eh, ahogy el is mondtam, eh, tudja és szembesül a problémákkal, közösen örül a sikereknek és, és vesz részt az egyéb szórakozási lehetőségeken. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy főpolgármester helyettes a városházan befejező munkáját, akkor szerintem nem szerencsés, hogyha beül a szolgálati autóba is kiutazik az agglomerációba. Ami egyébként ugye nyilvánvalóan szervesen együtt kell, hogy működjön a várossal. Tehát az a 2 milliós, 1,7 milliós Budapest és az egy másfél milliós agglomeráció egységet képez. De például a Bőszanetnek mondatai között csak olyat találtunk, amikor ennek az agglomeráció és a budapesti együttműködésnek a közlekedési részéről beszélt, de akkor is mindig az agglomeráció érdekeinek és szempontjainak figyelembe vége. Éterével. Tehát én, én, én, én azt gondolom, hogy azért nem akartak erről beszélni, mert erre nincsen jó válasz. tehát, Ha valaki nem él Budapesten is, ráadásul nem tartja otthonának, Eh, akkor, akkor arra nincs jó válasz ezért mentek bele ezekbe hogy akkor most hány helyettes van vagy hány nem és ez a része valóban nem volt eh, túl eh, méltó a fővárosi közgyűléshez és akkor itt keretes szerkezetben visszaértünk a Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. a rendelkezésre állás jövő héten folytatjuk viszont hallással köszönöm szépen, Én is köszönöm Vitar Maltás Zsoltot hallották a fővárosi közgyűlés Fidesz frakcióvezetőjét uh, Tudtam, hogy a csak hangfunkcióban van valami zavar, a zavar elhárításán jelleg dolgoznak. Detektában van, elhárítás a folyamatban. Köszönöm, Géza, a visszajelzést. Ilyen kollégával szembe tapasztalja, hogy túlparton néző-hallgató. Ittho. Jöhet a következő. Ne felejtsék, június 13-án hétfőn este nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokáljában. hétfőn este fél nyolc tól Jó reggelt! Jó reggelt, hajnal Miklós. Um, milyen az országgyűlési képviselő élete? <gül> um, attól jelek? Függ, attól függ, hogy te milyen életet szeretnél. Egyébként ezekben a hetekben um, egész sűrű, mert szinte minden héten van parlamenti ülés. Most pont múlt héten nem volt, de ezen a héten volt, és valószínűleg jövő héten is lesz, az héten is lesz. Um, most ugye pünkös volt, ezért most két volt a, a parlamenti ülés. Um, Mi alapján döntöd el, hogy hogy öltözöl föl? Nekem ez egyébként viszonylag ö, standard, hogy én hogyan öltözöm fel, őszintén szívem szerint rövid nadrágban lennék, de, de, de úgy vagyok vele, hogy az, az, már, az már tényleg túlzás lenne, ö, de, de egyébként én általában egy fehéringben szoktam lenni, egy hosszú nadrágban és egy ö, sportcipőben. Uh, néha felveszek nyakkendőt is. Nagyjából... Kéne, hogy legyen protokoll, vagy nem? Ezt azért kérdezem, mert én tudom, hogy nem forma. Tehát, hogy a tartalom fontosabb, és most ne veszünk el a részletekben, de amikor még rendszeresen jártam fóra, akkor a csepregi államtitkár szólt rám, és mondta, hogy azért az eseménynek valamelyest meg lehetne adni a tiszteletet, és habár nem szeretem, ha rám szólnak, mert arra rosszul szoktam reagálni, nem tudtam vele alapvetően vitatkozni, tehát hogy, hogy valahogy stílusban kell lennie az embernek az eseményel magával, a többiekkel, aztán a többiektől némileg előtő módon, mert hát a viselkedés és az öltözködési protokoll, hogy enyhéz, vagy nagyon finoman fejezem ki magam, se ezen, se más eseményeken nem úgy tűnik, mint aki lenne találva. Tudom, nem ez a legfontosabb. Én mondjuk, amikor egy pár hónapig Brüsszelben dolgoztam még 2016-ban, akkor az Európai Parlamenten is láttam olyan képviselőt, aki, aki sportcipőbe járt az Európai Parlamentbe. Ad egy, most nyilván lehet, hogy az Európai Parlament és a Magyar Parlament méltósága között ebben tekintetben nagy különbség van. Én azért azt gondolom, hogy ha ott beleszér, akkor itt is beleszérhet. Ott kettő, én azt gondolom, hogy nyilván adja meg az ember a, a, a tiszteletet az országháznak, de ez rengeteg lehet, és az öltözködés ennek az egyik legkevésbé releváns módja, vagy uh, én azt gondolom legalábbis, hogy nem itt van elsősorban hiányosság. Nem, ebben nem fogunk egy vitatkozni. Oké. Okay. Azt áruld el, hogy te el tudod-e magyarázni, hogy a Szabó tímmel azt hiszem, hogy ezt nem használt e, vezeték nevek előtt. E, tehát e, amíg Tordai Bencét nem, addig Szabó timmel mentelmi jogát kiadta a parlament nagyjából egy tízes skálán kilencesre szembe menve korábbi szokásaival, amelyekről te eddig csak a sajtóból értesülhettél, hiszen nem voltál országgyűlési képviselő, de ezt például te értetted de, hogy ez miért történt így tegnap? Itt ugye az a parlamenti szokásjog, hogy magánvádas eljárásokban nem adja ki a mentelmi jogot a, a parlament, és a kérdésedre a válaszom azért lesz nem, mivel mindkét eset magánvádas volt. Tehát egyébként szavaztunk tegnap egy másik mentelmi ügyről is, ami Akopján Nikogokat érinti, ő a, a örmény nemzetiségű kisebbségi szószóló, és az egy, az egy közvádas eljárás, ott a parlament egyhangulag igennel szavazott, hogy függesszük fel a mentelmi jogát. De az aggó tímjá, a tordai Bence történetben az ember nem találta a következetességet? Nem, nem, nem, nem. És, és azért sem találom a következetességet, mert ha jól értettem a Fidesznek a, a, a, a parlamenti reakcióit, ami, ami most így tényleg hát metakommunikációból, meg Kocsis Máté arcvonásaiból próbálom leolvasni, hogy mi járhat a fejében, de gyakorlatilag az történt, hogy a, a, a, a, a mentelmi bizottság elnökének a felszólalása után, Hargitai János felszólalása okay. után, ilyenkor mindig szót kap az érintett képviselő is. Tehát szót kapott Szabó is, és Tordai Bence is. És mindketten egyébként részletesen ismertették ö, azt az ügyet, ami miatt ö, őket adott esetben ö, beperelték, és ami miatt az ő mentelmi joguk most felfüggesztése kerülhet, vagy került. És ö, én azt gondolom, hogy mindkét esetben ebben eléggé beleállt és Tordai Bence is. Ö, tehát, hogyha azzal van a Fidesznek baja, hogy ezek a képviselők beleállnak ezekbe az ügyekbe, és felvállalják ezt, és elmondják szó szerint a tartalmát annak, amit egyébként a mentelmi bizottság elnöke vagy nem is nevezte meg, hogy kikről van szó, vagy csak a monogramjukat használta. Ha ezzel van a Fidesznek baja, akkor ennyi erővel mindkettőjüket. Jó, akkor mind azt el nekem, elnök, mert, van, mert, mert, mert, mert úgy mert sok téma van, hogy amiről most beszélgettünk, az fontos vagy fontos talán? Szerintem ez fontos talán. Szerintem ez fontos talán. Én az egész parlamenttel kapcsolatban azért elég, elég kritikus vagyok, hogy, hogy mennyi, mennyi értelme van a parlamenti munkának. Oké, okay. akkor jön azt egy kérdezem érdeket, tőled, hogy Jakab Péter lemondása fontos vagy fontos talán? Azt gondolom, hogy a Jobbik szempontjából mindenképpen fontos. Az ellenzék szempontjából nem tudjuk, hogy mennyire lesz meghatározó még, de nyilván ez az adott pártnak a, a, a legfontosabb és azért, bár most az ellenzéki együttműködés nem olyan szoros, mint korábban volt, én azért azt gondolom, hogy ez egy mégiscsak fontos kérdés lehet nekünk, hogy milyen irányba megy majd a, a Jobbik a jövőben, kinek az irányába közeledik, kitől távolodik, milyen politikát képvisel, milyen ideológiát képvisel. Szóval önmagában én azt gondolom, hogy már a lemondás is fontos, nem még fontosabb, hogy ki lesz majd a Jobbik új elnöke. Uh, kérlek, De szint. bocsánat, még a parlament kapcsán okay, egy mondatot, hogyha igen, persze, természetesen. Tehát, hogy Vannak nyilván olyan részei is a parlamenti munkának, amik szerintem fontosabbak, például az, hogy most jött ki a költségvetés kettő napja, és a következő hetekben, lehet, hogy hónapokban erről a költségvetésről fogunk vitelni, bár tudtommal, tudtommal a kormánynak az a célja, hogy még a nyári szünet előtt gyakorlatilag jóvá hagyja ezt a költségvetést, ennek ugye az szokott a következménye lenni, hogy a, a költségvetést aztán konkrétan 80-szor írják felül egy évben, ami, ami, ami elég durva, de, de hát az előre megszervezett anyag az, hogyha túlkorán készül el, akkor úgy tűnik, hogy ez a sorsa. Én ezt egy fontos kérdésnek tartom, hogy abban a költségvetésben ez egy 330 oldalas anyag. Én elkezdtem menni rajta, rákerestem arra, hogy hogyan érintett ebben a 12. kerület, hogyan érintett benne a főváros, hogyan érintett benne a hegyvidék, hogyan érintett benne a választókerületen és gyakorlatilag azt látom, hogy nevesítve egyetlen egy helyen van a választókerület bármelyik része, ez a normafa konkrétan, amire azt hiszem 2,4 milliárdot száll a jövő évi költségvetés, és ez például nyilvánvalóan egy olyan hiányosság, amit én remélem, hogy orvosolni tudunk, Mit vagy amit javítani lehet. Fessék? Mit nevezünk hiányosságnak? Hát, nincsen benne több nevesítés? Nincsen, nincsen. Budapesti szinten van még mert, tehát például annak örülök, hogy az egészséges Budapest program szerepel. De szerint szándékos? Műjáros. Tehát lenne értelme a nevesítésnek? Lenne, hát lenne. Hát az, hogy a normafa nevesítve van, az nem véletlen. Különböző kiemelt beruházások nevesítve szoktak lenni. szóval hát, ha nincs nevesítés, akkor az éleple alatt egy sor olyan dolgot meg lehet tenni, amit nem ilyen egyszerű megtenni, hogyha nevesítve van? Hát, de meg lehet, de még jobb, hogyha előre benne van a költségvetésben, és akkor lehet azzal tervezni. Az Lehet, hogy van olyan sor, ahol lesz arra keret, hogy adott esetben majd költsenek arra is, de mennyivel jobb, hogyha dedikáltam meg van nevezve előre, hogy mire követik azt a számfér? Kétségtelen, hogy ez sokkal a fontosabb, mint a, mint a mentelmi jog, független attól, hogy ezeket összehasonlítani csak a kejfejjacsiban lehet, mert egyébként más normális ember ezeket nem is említi egy lapon. Azt, amit te Egyébként az ember egy ilyen 330 oldalas képződménynek az átolvasását, az hogy oldja meg, szávítógépben rakja és keresőszókat alkalmaz, mert attól tartok, hogy ez a 330 oldal, ez nem az ember életének az olvasmánya, ugyanakkor nem teheti meg, hogy ne olvassa el, az, hogy ezt az ember értse és értelmezni tudja, aztán azokat a fejezeteket létrehozza, mint amiről te beszélsz, mert a saját választókörzetére, Budapestre és egyéb fejezeteket alkot. Ezt végül hogy oldottad meg, ha egyáltalán megoldottad, vagy hol tartasz most ebben a 30 oldalban, különös tekintetel annak a feldolgozására? Nálunk itt valójában párhuzamos munka zajlik, és van a frakciónak egy megoldása, és azt gondolom, hogy van a képviselőknek is feladata és megoldása ebben. A frakció megoldása az az, hogy a frakciónak vannak dedikált szakértői, akik, akik átnézik ezt és kigyűjtik azt, hogy melyek azok a tételek, amelyek egyébként szerintünk vagy felesleges tételek önmagukban, vagy mindenképpen túlzó kiadások, és ezáltal megállapítjuk azt, hogy ebben a költségvetésben nagyjából mekkora mozgástér lehet egy nyilván, vannak olyan költségek, amik, amik indokoltak, és amiket mi se vitatunk, és vannak olyan elemei, amiket meg szerintem... Aki uh, olvas, uh, biztos tudalni. van, aki az előterjesztése között is, vagy az írományok között olvas, a, a parlament hollapján viszonylag kevesen lehetnek. Ebből te az elmúlt időben, ahogy tapasztaltad olvasás közben, mennyire jönnek megszorítások, de nem is feltétlen megszorítások a megfelelő kifejezés, mennyiben alakul át az életünk az elkövetkezendő hónapokban, években, talán nem túl sok évben, de egy-két évben mindenféleképpen. Ez körvonalazódott-e a számodra? Ö, hát, körvonalazódni talán körvonalazódott most. Konkrétumokba nehezen mennék bele. Őszintén, én, én, én itt még a legrosszabbat is el tudom képzelni, tehát amikor mondjuk a, a benzin az egy jó kérdés, éppen ott ugye egy új szabályozás lett kihirdetve, beszéltünk is róla egy vagy két hete. Én őszintén a mostani trendeket globálisan figyelembe véve, és ez nem csak Magyarországról szól, simán látom jönni azt, hogy, hogy üzemanyaghiány legyen és uh, ez nem tudom, mennyire fogja Magyarországot érinteni, uh, de, de, de ha ez így folytatódik, akkor ez nem... Egy, de egy vizionálod ponton nemcsak azt az a Magyarországot, áram. ahol üzemanyag hiány van, uh, hogy azt a kormány hogyan tudja kezelni, a magyar nép különböző szokásait illetően. Tehát el tudod azt képzelni, hogy egy adott esetben bekövetkező részleges, ideiglenes, egyszer vagy többször előforduló üzemanyaghiány milyen mértékben és hogyan forgatja fel az ország életét régiónként az egészben, vagy ezt most inkább passzolnád? De elképzelni azért tudom egy kicsit elképzelni, mert néhány benzinkúton ugye láttunk olyat, hogy nem lehet tankolni kb. Csak Jó, de láttad a reakciókat is, tehát látod az, hogy ez mit szül? Persze, óriási sorok voltak. Óriási sorok voltak a benzinkutaknál, és nyilván ebből, ebből lett valamekkora elégedetlenség, Ez pár napig tartott eddig, amikor ilyet láttunk az elmúlt hónapokban, és, és szerencsére nem, nem, nem tűnik egy előre egy állandó megfolyamatos problémának. Én azt gondolom, hogy az emberek életét ez jobban meghatározza, mint az, hogy a kormányzat mondjuk kommunikációra 20, 40 vagy 60 milliárd forintot költ. De ha azt nézem, hogy a költségvetésen hol lehet amúgy fogni, akkor például a kormányzati kommunikáció jobban lehet. Szóval a kérdésed ezért adok egy ilyen választ, mert én azt gondolom, hogy az emberek életét sokszor jobban meghatározzák más dolgok, amik most kevésé látszódnak adott esetben a költségvetésben, de, de közben meg, meg a költségvetésben én, mint képviselő, és akkor itt jön az én személyes olvasatom. Nyilván végigmegyek kereső új szavak alapján, végignézem a legfontosabb tételeket, amik, amik a mi perspektívánkban benne kellene, hogy legyenek. És, és abból azt látom, hogy ez a költségvetés még nagyon kevés. Azt látom, hogy egyébként... Ha Fűrias Balázs lenne ennek a választókerületnek a képviselője, szerintem ő is keveselné, mert szerintem olyan vállalások is hiányoznak belőle, amiket Őtet Néhány részlet kérdés Hosszú idő után egyébként ma ismét soraink között üdvözölhetjük Fülies Balás nagyjából 8 óra 35-40 környékétől 8-55-ig. Mi a Demokratikus Koalícióban zsarolásnak soha nem engedünk, a megállapodásokat pedig mindig betartjuk. A Demokratikus Koalíció 10 éve alatt a legerősebb ellenzéki párt lett a Fidesz rendíthetetlen ellenfele. Ez sok minden kellett többek között az is, hogy soha nem engedtük, hogy elfogadhatatlan módon kívülről nyomást gyakoroljanak ránk, hogy megzsaroljanak bennünket, hogy ne ami hogy nem időntsünk önmagunkról, vagy szélszedjenek bennünket soha, ez fogjuk magunkat tartani ezután is, meg ahhoz, hogy ha valamiről, akkor azt mi betartjuk, erre számíthatnak a következőkben is, aztán balhozzá kép is Gyurcsály Ferenc tegnap. Kicsit Dodona, ide, aki közelről ismeri a magyar politikai életet, az tudja, hogy ez a tenapi fővárosi közgyűléssel, illetve a korábbi elmaradt fővárosi közgyűléssel kapcsolatos, akarsz -e most egy virtuális Facebook posztot ennek kapcsán elhelyezni, vagy el is helyeztő, csak reggel nem olvastam? Uh, nem, és, és egyébként különösebben nem is, nem is reagálnék rá, mert uh, én, uh, én a magam részéről lezártnak tekintem ezt az ügyet. Ha a demokratikus koalíció így akarja lezárni, akkor így akarja lezárni. Uh, mi a magunk részéről uh, örülünk annak, hogy itt uh, találtunk egy, egy normális és békés megoldást. Um... És, és nincsen szükség szerintem ezen túlmenő. Okay, én van egy jelentőség is, a is, én, én ezt is egy belső üzenetnek gondolom. Tehát nyilván kilt a Gyurcsány Ferenc a Facebook oldalára, de valójában ez a DKS. Szűkeben vett követő tárborán. Oké, van között DK fényóság volt. Június 4-én 18 óra két perckorra a Nemzeti összetartás napján, Nider Péter nem pontosan úgy, ahogy egyébként az ellenzék és a kormánypártok gondolják. Azt írja egyebek között idézem, és gondoljunk azokra a magyarokra ki, akik Trianonnak is köszöhetően ma jobban élnek Romániában, Szlovákiában, és a többi környező országban, mint mi Magyarországon. Orbán a hazugságokra épülő politika, az olcsó ostoba, nacionalista demagógia, mindent előra a korrupció megmaradt nekünk, neki pedig megmaradt a szabadság, a nyílt társadalom, az Európához való tartozás, a jobb élet, a jövő reménye. Ma Magyarországon, ha egy ilyen véleményt valaki megfogalmaz, lett legyen az DK-s vagy bárki más, Ninter Péter, a Demokratikus Koalíció tagja, és ráadásul polgármester, annak mekkora jelentősége van? Szerintem itt nem is csak a vélemény, hanem a vélemény és az időzítés egyben volt az, ami, ami, ami visszatetsző vagy visszás. Tehát én, én, én szoktam arról beszélni, hogy szomszédos országokban hogyan javul a életszínvonal, hogy adott esetben régiós összesítésben ezek az országok megelőzik vagy lehagyják Magyarországot, és tényleg lassan már ott tartunk, hogy az Európai Unióban sok összesítésben csak Bulgária van mögöttünk, ami ráadásul nem is szomszédos ország, de Románia már sok tekintetben előttünk van. Én azt gondolom, hogy, hogy június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján Um, nem, nem, nem erről kellene beszélni, és egyébként kifejezetten bár az ország szinten igaz lehet, és nyilván az országban élő magyar állampolgárokra igaz lehet, valójában azért, amiről például én is egyébként ezen a napon írtam, az az, hogy a tekintetben egyébként vannak hiányosságok és vannak jogsérelmek, akár még, ha mondjuk valaki azt állítja, hogy Szlovákia egy fejlettebb ország gazdaságilag, mint Magyarország, Ettől még Szlovákia ugye például nem ismeri el a kettős állampolgárságot. Ettől még uh, Ukrajnáról gondolom kevesen mondják azt, hogy fejlettebb ország, mint Magyarország. Kárpátalja az egy, egy nagyon szegény térség, uh, sokkal alacsonyabb a minimálbér, uh, de ott ugye például még a különböző nyelvi jogok is uh, nagyon korlátosak, hogy valaki mennyire tanulhat magyar iskolába, mennyire intézhet magyarul ügyeket és én azt gondolom, hogy párcinektől függetlenül, gazdasági helyzettől függetlenül a Nemzeti Összetartozás napján az egy baromi jó dolog, hogy az Európai Unió miatt egyébként például könnyebb közlekedni, és kevéssé érezzük a határok súlyát, de azon még bőven van munka, hogy, hogy az egyenjogúság és a kisebbségek jogai, azok, azok biztosítva legyenek, és nyilván most egy olyan történelmi helyzet van, ahol majd adott esetben, de Müller Péter mondatai mennyire vetnek árnyékot az egész ellenzékről? Ezt megpróbálta a Fidesz, tehát És nem sikerült. A, neki? Például, a, például a parlamenti üléseken is tegnap, meg tegnap előtt ezzel, ezzel próbálta. Nem, de én most nem azt kérdezem, kérdezem, hogy mi történt a parlamentben, hanem azt kérdezem, hogy neked mi a véleményed. Nem gondolom, hogy nem ez árnyékot. Lesz, okay. mert nem gondolom, ez Végezetül, árnyékot de nem utolsó lesz. sorban szeretném felhívni a figyelmet arra, uh, uh, Donát Anna nem elnök már, uh, ezzel együtt nagyon figyelemreméltó írásokat uh, tesz közzé. Nem biztos, hogy olvasójuk lennék feltétlenül, ha nem lennék Kejfej de ez egy rossz mondat, hiszen Kejfej vagyok. Így aztán. Talán a mércében, hiszen igen, a mércében megjelent írása, a zöld átállás csak szociális érzékenységgel lehet megvalósítani írást egy. Olyan írásnak gondolom, amely azt mutatja, hogy Donáthona nem nélkülözhető a Momentum számára, és más hasonló mélységű és rendszeresen publikált anyagokkal a hajdan volt vezetésből. Én nem találtam más, de ez lett, hogy az én hiányosságom, aki rendszeresen ilyen hosszabb és megfontolandó írással jelentkezne a közsajtóban. Köszönöm szépen, a, Anna nevében is, bár euh, én azt gondolom, hogy ennek van aktuál politikai üzenete is, van. mert most van egy Európai uh, Uniós, ez a Fit for 55 uh, intézkedés, vagy, vagy, vagy, vagy előterjesztés, ami, ami ennek az egész gondolatnak aktualitást ad, uh, de egyébként ez, ez, ez, ez a, a, a ettől a héttől, meg ettől az aktuál politikai kérdéstől függetlenül is egy abszolút uh, értelmezhető, meg egy időtálló Uh, írás szóval. Köszönöm, magyarra felhívtad a figyelmet. Jövő héten folytatjuk. Aztán lehet, hogy lesz még egy hét, aztán nyári szünetre megy hamarabb, mint a parlament a kejfejöncsi. Köszönöm szépen! Szia! Köszönöm szépen! Hajnal Miklóst hallották a Momentum Országgyűlési képviselőjét. Csak június 13-án este nagyon messzire jött ember, lesz az Aquarium Club volt lakájában Erzsébet 5 kellett Aquarium Club lépcső le, balra igen jó reggelt györgyvics benedek város zrt vezérigazgató igen. Jó Azért hogy érdeklődöm, hogy te bármilyen vonatkozásban, ha a Miklós Ország képviselővel beszéltem előtted, aki nézi a, a költségvetési törvényt. te bármilyen vonatkozásban valamilyen levonatát nézed, de adnak, hogy egyébként a te életedet, ugye ezt most azonosítom a városligettel, ami persze ennél sokkal gazdagabb, de most mi alapvetően mégis csak a városligetről beszélgettünk, és nem arról, hogy a két fiaddal enna voltál a játszótéren, már könnyen lehetséges, hogy sokkal több embert de kellene, meg sokkal vidámabb téma lenne. Tehát, hogy a Városligettel kapcsolatban van-e bármi is, ami azt mutatná, hogy milyen helyzettel kell majd számolnod, ami a pénzügyeket illeti? Hát nyilván a költségvetési törvény ilyetén formán ránk is jelentős hatással van. Nem most kezdődött ez a hatás, hanem 2013-ban, sőt 2014-ben, amikor az első kormány döntések megszülettek a liget projektel kapcsolatban. Mi minden évben leadjuk az, a következő éveket. Igen, a te voltál olyan kedves, és annak a történetét elmesélted, amit itt most teljes részletében nem fogunk visszaadni, mert az túlságosan hosszú volt, bár nagyon érdekes történet volt. De a kérdés például az, hogy most, amivel kapcsolatban folyik majd vita, és az, amiről te annak idején beszéltél, vagy amit annak idején láttál, azok mennyire kvadrálnak, mennyire fedik le egymást? Most ebben a másodpercben teljesen lefedik egymást, uh -huh. és aztán majd meglátjuk, hogy kell-e szükséges-e bármilyen átalakításon ennek keresztül mennie? Te egy olyan cégben vagy-e, amely bármely pillanatban kaphat egy olyan kérést, és a udvariasan fogalmaztam, hogy Györgyevics legyen szíves a költségeket százalékosan vagy összegszerűen ennyivel lefaragni? Szerintem mindenki, aki közpénzből gazdálkodik, ilyen helyzetben van. Tehát ez többször meg is történt az elmúlt időszakokban is, tehát nem először fordulna elő bármilyen típusú Racionalizálás a Liget projekt programjából is kellett kivenni olyan tartalmi elemeket, amelyek egy magasabb költségvetési támogatás esetén benne lehettek volna, vagy kellett átütemezni őket, vagy egy következő évre áttolni. Tehát például a parknak a rehabilitációját valószínűleg gyorsabban is meg lehetett volna csinálni. Ugyanakkor egyfelől, annak érdekében, hogy ne legyen lezárva az egész város Ligetmács egyfelől, hogy a költségvetést azt egyel Hosszabb időszak alatt terhelje meg, így el lett tolva időben. Tehát igen, előfordulhat ilyen, de fordult is elő ilyen már. És te pontosan látod azt, hogy mi az a minimál összeg, amely a legkülönbözőbb szolgáltatásokra, illetőleg egyéb tevékenységekre szükségeltetik, mert hogy alatta valami olyan mértékben lehetetlenül el, hogy annak egyébként majd az utólagos pótlása többbe kerül, mint amennyivel egyébként nyer a költségvetés akkor, amikor elvonja? Nagyon jó a kérdés, mert ugye itt a működés és a beruházási költségek közötti különbségről beszélte tulajdonképpen. Tehát az a helyzet, hogyha létrehozunk egy néprajzi múzeumot, vagy egy zeneházát, vagy adott helyzetben egy milleniumházát, akkor annak a működési költségei, hűtés, fűtés, Igen. őrzés, védelem, humán erőforrás költségek, az nem, vagy csak nagyon nagy áldozatok árán csökkenthetők. Az, hogy a Városligeti Tónak, a rehabilitációja 2022-ben, 23 ban vagy 24-ben valósul meg, koribélediktú milyen műszaki tartalommal, hogy a Kóskároly sétály lezárása mikor történik meg, vagy hogy a Krespark az vajon megújul-e, és milyen műszaki tartalommal, ez mind-mind mind skálázható. Az azonban, hogy hűtünk-e vagy fűtünk-e a zeneházában, nyilván sokkal kevésbé. Úgyhogy ilyen szempontból ez mindig egy gondolkodtató dolog. Én azt tudom mondani, hogy azért ez egy... Itt a műsorban is többször végigvettük, hogy a Városliget ZRT, aki maga tervezte, maga beruházta, és utána maga is üzemelteti ezeket az épületeket, mi azért nagyon sok szempontból gondoltunk a jövőre, nyilván nem elsősorban a költségvetési megszorítások oldaláról, de azért az, hogy ezek az épületek egy modern, alkategóriás irodaház szintjén üzemeltethetőek legyenek, hogy a talajszondákkal való hűtés-fűtés az valóban egy jelentős költségmegtakarítást jelentsen. Ezt most látjuk igazán a növekvő energiárak mellett, hogy mennyivel olcsóbb a Néprajzi Múzeumnak mondjuk a nyári hűtés igénye, így, hogy talajszondákkal tudjuk a nagy részét ellátni, mint hogyha ez tisztán elektromos áramról működne. Ugye hát nagyjából az alapján, ami elhangzik a parlamentben is, a kormány vezető tisztségviselői által az a városéget ZRT-re úgy vonatkozik, hogy nagy valószínűséggel az elkövetkezendő közel másfél év folyamán, hogyha másfél évnek veszük 2023. decemberét alapvetően a szolgáltatás fenntartása és az egésznek a kezelése lesz majd a feladat, hiszen nagyívű fejlesztésekre legfejebb papíron kerülhet sor, miközben egyébként volt olyan ember, aki a kormány részéről már nem emlékszem pontosan, hogy ki, nem jellemző ez a fővárosi anyagság, hogy nem lékeznek ilyen részletekre. Azt mondta, hogy természetesen költségei vannak adott esetben a Magyar Nemzeti Galéria tervezésének is, tehát, hogy ez egyébként kiadást j még ha nem is olyan nagyon keveset, de ami a tevőleges munkát illeti, arra ez a másfél év most nagy valószínűséggel nem ad alkalmat. Azért ez érdemes, hogy picit árnyalni ezt a dolgot annak ellenére, hogy nincs ebben a másodpercben döntés arról, hogy holnap vagy holnap után indul-e a galériának a kivitelezése, indul -e egyáltalán, tehát ugye erről a státuszkorról is többször beszéltünk itt a műsor keretein belül, de mondjuk egy új nemzeti galéria léptékű épületnek a kivitelezése, onnantól kezdve, hogy kiírják a közbeszerzést, vagy kiírjuk a közbeszerzést az épületnek a kivitelezésére, odáig, amikor az megnyitja a kapuit a nagy közönség számára, ez mondjuk léptékébe három-négy év. Nyilván az a helyzet, mint családi ház építésnél, vagy bárhol máshol. A költségei ennek a három-négy év alatt elosztva, Egyébként nagyjából a szerződéses konstrukciótól függően, vagy fejnehezen, vagy egységesen, eloszló, vagy pedig éppen a végszámlára terhelve jelenik meg. Tehát ez azt jelenti, hogy azért itt nem azzal kell számolni, hogyha a kormányhoz egy olyan döntést, hogy bármelyik intézmény, legyen ez mondjuk a Nemzeti Galéria megépítése, az induljon el, akkor amikor kiírják a közbeszerzést, akkor abban a másodpercben a teljes... Jó, magyarul arról galériát, beszélsz, hogy, a, a, hogy egyébként a papírmunka, az engedélyezés, az attól függetlenül, hogy most milyenek a gazdasági viszonyok, nagy valószínűséggel egyébként sem idézték volna azt elő, hogy 2023. decemberig effektív fizikai munkálatok kezdődtek volna. Nézd, Nagyjából ma Magyarországon egy nyílt uniós közbeszerzés és egy galéria léptékű épület az mindenképpen e fölött van, egy nyílt uniós közbeszerzés lefolytatása, a kiírástól a szerződés, kötésig vagy a munkaterület átadásaig ez alsó hangon fél évet veszik egybe. Tehát. Ezzel mindenképpen számolni kell, tehát hogyha mondjuk az idei évben kiírása kerülne a galériának a közbeszerzése, az azt jelenti, hogy legkorábban a jövő év közepén tudna bármilyen típusú munka indulni, hogy mondjuk a Néprajzi Múzeumot hozzam ide példaként, hogyha valaki ilyen részletekbe szeretne elveszni, akkor ugye a Néprajzi Múzeumnak a közbeszerzése az 2016 év elején indult, 2016 őszén adtuk át a munkaterületet a kivitelezőnek, és 2016 őszén kezdte el a mélyépítési munkálatokat, amik egészen 2017 közepéig tartottak. Ez egy léptékében 4 milliárdos munka volt az egyébként összességében múzeumi tartalommal és mindennel együtt 50 milliárdos költséget felemésztő néprajzi múzeumból. Magyarul 2016 év elejétől 2017 év közepéig, másfél éven keresztül 4 milliárd forintot kellett kifizetni, az egyébként végére összességében 50 milliárdba kerülő épületbe. Tehát, hogy azért itten nagyon nagy időtávokról és a pénzeknek a jobbra baratologatásáról beszélünk, és ezeknek a költségvetési hatásait kell alaposan megvizsgálni. Köszönöm szépen, elhagyom a könyvelő irodát, és más vitájak felé veszem a utam a világ egyik legrangosabb ingatlan szakmai nemzetközi versenye az International Property Avaz díjazta az új múzeumépületet, nevezetesen a néprajzi múzeumot. Az International Property Avaz negyeszázados történetében először fordult elő, hogy magyar épület a világ legjobbjaként végezzen a saját kategóriájában volt, aki fanyalogban, volt, aki örömmel vette a hírt. Ugye ez az a díj, amivel kapcsolatban állandóan az a bád éri a ház elejét, hogy ezt megvásárolja magának. Az, aki egyébként büszkén mutatja a díjat. Én nekem édesapám azt tanította, hogyha dicsérnek akkor mindenképpen diszkréten és szemérmesen hallgatva vegye az embert, tudomásul, de itt azért mégis túl kell lépjek az atyai intelmen. 2018. decemberében személyesen vettem át ezt a díjat Londonban, a Szaboljban, nagyon megtisztelő volt, hogy vajon mi az, ami aztán ezt a Néprajzi Múzeum tényleges fizikai átadásakor most 2022-ben ismét a vízfelszínre hozta ezt a díjat, és hozta le több médiumaként, hogy ezt a díjat most kaptuk, ez örök marad maradt számomra. Ez maga a magyar távírat iroda. Igen, igen, igen, igen, igen, szóval, hogy ez egy több helyreigazítást is küldtünk különböző helyekre. Ez az épület valóban büszkélkedik ilyen díjakkal, valóban különleges, hogy nem csak a világ legjobb középülete, hanem a világ legjobb épülete díjat kaptak. Arra van magyar én, én is a akkor pillanat. mérültem fel, miközben én visszemlékezhettem volna arra, hogy ez e, egy jóval korábbi híres valahogy földobta, mint a Facebook-e valakinek a születésnapját, aki már nem él, elnézést az összehasonlításért. Ne, rettenetesen sokan vették át egyébként ezt a e, hírt az elmúlt időszakba, ami örömteli, és mondom... De akik negatívan többen... kommentálták, még azok közösen pedig, hát ők aztán nagyítóval szokták nézni, mindazt, ami a Városliges ZRT-vel kapcsolatos, még ők se észrevételezték azt, hogy ez nem egy új novum. Hát, euh, tedd hozzá kérlek, hogy Nyakó István után szabadon a színvizatót használom tőled. De minden esetre az a helyzet, hogy... Nem nem de van mondani, akkor lépjünk, lépj, lépjünk rajta túl. Elnézést kérek a Néprajzi Múzeumtól egyfelől, másfelől meg gratulálok hozzá, hiszen attól, mert ez egy korábbi dolog, attól a dolognak még van jelentősége. Egyetlen egy dolgot, hogy fűzzek azért hozzá, és nem is elsősorban a díjhoz, <kül> hanem a díj kapcsán itt azért Ugye azt hiszem, hogy a Dagályuszoda óta mindenkiben él az a típusú szorongás, hogy a látványtervek és a tervek és a valóság között igen, igen, vajon mekkora a korreláció. És aként, hogy ismerem a Dagályuszodának a történetét, és ismerem azt a nagyon nehéz helyzetet, hogy Ferenc Marcel, ugyanaz az építész, aki egyébként a Néprajzi Múzeumot is tervezte, milyen eredeti terveket álmodott meg oda a Dagályhoz és azt is, hogy Fűriás Balázséknak a beruházást felügyelő egyébként tényleg kiváló csapattal rendelkező, akkor még kiemelt kormányzati beruházásokért felelős talán kormánybiztosként milyen csapattal valósította meg, hogy a határidő hogyan kényszerítette rá arra a dolgot, hogy leegyszerűsítsék a terveket, és ez egy méltatlan és kellemetlen helyzetet hozott. De azóta mindenkiben így bennem is bennem van a szorongás, hogyha mi bemutatunk egy tervet, főleg, vesszük a bátorságot, és ezzel elindulunk különböző nemzetközi díjakon, és ezeket a még csak tervező asztalon létező terveket díjazza valamilyen nemzetközi zsűri, hogy vajon ugyanaz jön neki. És e, tényleg erre különösen büszke vagyok, hogy a komáromi csillag erőttől az OMRK-n át, a néprajzi múzeumig a mai napig nekem meg kell néznem, hogy az átadás pillanatában készített szényképről, vagy pedig a látványtervről van szó. Úgyhogy e, ha valaki aggódott, emiatt, hogy a londoni zsűrit megvezették-e tetszetős látványokkal, azt megnyugtathatom, egyébként maga a londoni zsűri is megnyugodott le tekintetben, mert jövőre, ha minden igaz, akkor eljönnek meglátogatni a Néprajzi Múzeumot és a Zeneházat, de hogy, de hogy nincs érdemi különbség. Azt áruld el... Um... Snobéria, ami előtt én egyébként nem fogok köpködni, mert magam egy elég jelentős snob vagyok. Amikor kurták György elmegy és megnézi a Bos kiállítását, amikor kurták György elmegy a magyar zeneházába, akkor mit él meg a Város ZRT, vagy adott esetben ezen intézményeknek a vezetése? amikor ezt, mint egy kitüntetésképpen, a saját tevékenységük vagy létezésük kitüntetéseképpen feltüntetik a Facebookon is még egyszer. Ismersz engem, tudod nagyon jól, hogy e, én is nagyon büszke lennék arra, hogyha Kurták György adott esetben engem hallgatna vagy nézne e, kicsi a valószínűsége. Mit él meg a Városléges ZRT akkor, szakmailag, ha tetszik, e, amikor ilyen... E, vagy otthon mondják, vagy mondták, noblis látogatója volt? Van. Nézd, kétségtelenül ö, büszkeséget, és valóban az a helyzet, hogy bár talán Kurtág György tekintetében ö, illetlenség is az influencer kifejezésnek a használata, azonban ö, mégis látni kell, hogy az elmúlt években ö, a kommunikációnak a terepét alapvetően az influencer marketing vett át, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha egy kétségtelenül csodálatos, egykori szépségversenyen hatodik helyezést elért hölgy, akinek valamelyik social média felületen több mint 400 ezer követője van, ő a Városliget valamelyik attrakcióját meglátogatja, akkor, és ezt ő kiteszi a social média felületére, akkor ez jobban legitimálja az egész Liget projektet, mint hogyha a miniszteri biztos vagy én magam bárhányszor bármilyen közéleti médiában lett legyen ez akár olyan hallgatott műsor is, mint a tiéd, megpróbáljuk elmondani, hogy már pedig a Liget projekt az nem valami ellen, hanem valami mellett készül. Szóval ez egy nagyon gondolkodtató feladat, és ilyen szempontból azt hiszem őszintén, hogy akkor, amikor Kurták György ellátogatott a, a bos kiállításra, vagy amikor tényleg egy Batt Andrásik által szervezett elképesztően izgalmas zenei performance vett eh, részt a Magyar Zeneházában, akkor az igenis nagyon fontos, és nem csak azért fontos, mert bennünk van egyfajta büszkeség, hanem hogyha nekünk kevésbé hisznek eh, a tekintetben, hogy ami elkészült, az valóban jó és minőség, akkor egy olyan neves ö, ö, ö, ember, aki a személyével legitimálja ö, tulajdonképpen azt a csodát, ami létrejött, azt talán többen elhiszik, hogy ő azért valamiféle kóklerkedésre, vagy kétes minőségű ö, zenei találkozóhelyre, és vagy kulturális tartalomra nem biztos, hogy kíváncsi lenne. Rengeteg témánk van, de ma nagyon tele van a kejfejancsi Wintermantel Zsolt, Hajnal Miklós, Györgyevics Benedek, Kelemen Barnabás, Fürjes Balázs és Kisambrós szerepelnek a mai háborús fejezetében. így Két témáról kérdeznélek téged. Az egyik, remélem nem szerencsétlen az apropó felhasználása. Korábban Kisambrósval hosszasan beszélgettünk a a mozgáskorlátozottaknak korlátozottaknak adott esetben a kis alattin való közlekedéséről, vagy a tömegközlekedésről, és ő töredelmesen bevalott, hogy ez ígyben a fővárosnak milyen tartozása van. Magyarázatot találtunk, de nyilvánvalóan ezek nem könnyítik meg azoknak az életét, akik így közlekednek, és ez csak azért vetődött fel, mert az a fénykép, amely egyébként egy nagyon jó fénykép, de amelyen az idő zeneszerző látható, az is egy kerekes szék, amely azt mutatja, hogy lehet, hogy jól mozog, de azért, ha tartósan, uh, valahol van, vagy nagyobb távolságot kell megtenni, akkor egy ilyen uh, székben közlekedik, ami egyébként a te gyenekeidnek uh, egy olyan képződmény, amiről el se tudják képzelni, nagyon helyesen, hogy vala is abban bárki is helyet foglal. A városliget az teljes mértékben alkalmassá van-e téve mozgáskorlátozott emberek számára hozzá vagy azok ők is születtek, vagy idővel az életkorukból adódóan váltak mozgáskorlátozottá? 2017-ben az egyik első átadásunk volt a Vakok kertje a városligetben, és nem véletlenül történt ez, ez egy szimbolikus gesztus volt, ugyanis a városligetnek és a kulturális intézményeknek az akadálymentesítése, ez egy központi koncepció volt, minden tervezőnek nem csak lehetősége, hanem felelőssége és feladata is volt, hogy a különböző uh, handikeppel élők uh, képviseleti szerveivel egyeztessen uh, a tekintetben, hogy a lehető legtöbben tudják a Városligetet a lehető legszélesebb minőségben meglátogatni. Ennek egy eklatáns példája lesz egyébként a... Holnap kezdődő. Erre ez lett nyom... volna a másik kérdés. Ez ugye a Tégye egy lépést, esélyegyenlőségi napok szímen ingyenes programsorozat várja az érdeklődőket a városligetben, 10-én és 11-én a Mille házában. Így van. Ez most már második alkalommal kerül megrendezésre. Ez egy szívem nagyon kedves rendezvény. Én magam is mindenig ott leszek a megnyitónál valamikor. Szóval összességében ez egy komoly kihívás, egy komoly um, vállalással a Liget projektnek. Együtt is működtünk olyan szervezetekkel, akik maguk is képviselnek, sőt Magyarországon elsőként, és ez talán nem a helye. Uh, van egy olyan uh, cég az access for You, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy validálja is az elkészült terveket, maguk is mozgássérültek, akik alapították a céget, hogy ténylegesen, amit a tervező bemutat, azok, vajon a valóságban alkalmasak lesznek-e arra, hogy mindenki számára megközelíthető legyen az ott létrejövő tartalom. Én azt gondolom, hogy ez 90%-ban sikerült, sikerült is megvalósítani a ligetben, mindenhol működik, a milleniumházában, a zeneházában és a néprajzi múzeumban is. Egy-egy apró kivételtől eltekintve, tehát mondjuk nyilván a néprajzi múzeumnak a ikonikus sokak által szeretett és talán kevesebbek által kritizált különleges körbejárható részére nem lehet például kerekesszékkel följutni, fönt a tetejére ilyen kilátópontokra de például a ballonkilátónál ez egy külön szempont volt a pályázatot eleve úgy fogalmaztuk meg úgyhogy ha jól tudom a ballonkilátó üzemeltetője tömbösítetten időközönként tervezés például kifejezetten kerekesszék jó, mondjuk az, hogy nem tömbösítetten, külöst. hanem hogy olyan, tehát hogy ilyen kerekesszéket használó emberek számára mondhatjuk, ne érzék magukat tömbösítve, de értettem Én, azt, amit mondtam. Nem, igen, tehát az a helyzet, hogy ugye nyilván a balon kilátónál ez ilyenkor speciális személyzetet és speciális ez, infrastruktúrát igényel. Ez nyilván vagy csak előre, egy meghatározott, előre meghatározott időkben, ugyanúgy, mint a diákcsoportok esetén. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Önök, hogy hallottanak. Szia! Jövő héten állok rendelkezésre. Szia! Sziasztok. Györgyem és Benedeket hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját. Ne felejtsék, június 13-án, hétfő este nagyon messzire ember, lesz az Aquarium Club volt lokájában, este fél tól 5 kellett, kerület, Ezsébet tér, Aquarium Club lépcső le, balra volt lokál, fél nyolc. Evidencia felbontás, professzionális szinten, a belépés ingyenes. Kívánok. Jó reggelet, kívánok! Örülök, hogy hallak, sajnálom az apropót, hát ami a háborút illeti egyébként, mert nem sajnálom, hajrá gyerekek, mert hogy ma este a Zenekadémiá jótékonysági koncert lesz Ukrajnáért, jelentem, én vettem két jegyet, baloldal emelet elsősor. Ugye, ha játszol, és én lekiabálok, hogy szia Barnabás, itt vagyok, az nem lenne illendő. Nem igazán, ha Bartók szóló a első tételét tekintve, az de majd egy másik műnél talán, talán <gül> jobban illik. Um, nem tagadom, hogy... Kelemen Barnabás. Uh, nem tagadom, hogy a te személyed is szerepet játszott ebben, miközben nyilvánvalóan egy jótékonysági koncertnél az ember egyszerre nézi az előadót, de maga a cél, aminek érdekében ez a dolog létrejött, az még fontosabb. a létező vagy nem létező hiúságodnak akartam hiszen a jövő héten találkozunk, akkor előbb még akár hosszabban is beszélgethetünk. Ha a családi viszonyokat rosszul tudom, nézd el nekem, és akkor majd segíts nekem. A feleséget testvére és a feleséget testvérének a férje, a főszervezők, ezt jól tudom? Igen, igen. Mennyiben rendhagyó a dolog abban a szempontból, hogy ezen a koncerten orosz művészek is fellépnek, miközben az elmúlt időben, attól volt hangos a sajtó, pro-contra értelemben, hogy különböző koncertszervezők a... Vendégfellépő hovatartozására, állampolgárságára való tekintettel olyasmit tettek, amit korábban nem, és azt mondták, hogy orosz, ő konkrétan nem, mert játszott Mariópolban, vagy különböző egyéb, sokak számára vélt, sokak számára nem vélt indokot találtak. És akkor figyelek. Hát ez, egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, főleg a, a, a háború elején, e, e, e, amit ha hallhattunk, ilyeneket, hogy hogy az orosz vezetéshez közel álló művészeket bolykottálták, ugye, és nem, nem járhattak koncerteken. Az a legnehezebb szerintem meghúzni azt a határt, hogy ki az a művész, aki már, már, már talán annyira nincs közel a bizonyos. Orosz vezetéshez, most azt Elnézést, nem, ezt az most... ember, miközben ez a hétköznapokban nem szempont ezt, hogy méri meg? Hogyan próbálja belülni az... azt, ami nem művészi szempont? Lehet, lehetetlen. Szerintem lehetetlen lehet, meg lehet nevezni egy-két olyan művészt, aki köztudottan nagyon közel áll az orosz vezetéshez. Te egyébként, De az... mielőtt még ez az egész háború kitört, te ezzel korábban mennyire voltál tisztában, vagy mennyire kellett tisztában legyél? Inkább egy szellemezős politikát használtak a művészek. Tehát, hogyha volt egy művész, aki megkérdélehetetlen művészi színvonalat képviselt, akkor, akkor eltekintettek mindenféle macstól. És, és valóban ez a nehéz, aztán kik azok, akik nem egyértelmű ez a dolog. Azt látok, hogy ma este játszanak, többnyire nem is Oroszországban élő, és teljesen függetlenek teljesen az orosz politikai már nem ennyire én tudhatom, természetesen. én sem mentem ennek utána, de azt hiszem, hogy az én sógorom, Maxim Rittanok, karmester Brács, rész, aki már Budapesten él, és Magyar Állampolgársága is van. Szóval ő, egy focista mellett honosították a házassága után, nem sokkal. No, szóval ők, ők azt hiszem, hogy eléggé tisztában vannak ezzel. Itt álljunk el a... egy pillanatra, és aztán részletesen beszélünk a koncertről. Maga a jelenség, ami Égep. tapasztaltál, de akarsz, akkor nem válaszolsz, vagy előfelívod az ügyvédet, és csak azt követően nyilatkozol. Számodra mennyire volt riasztó? Nem Magyarország kapcsán egyáltalán, tehát hogy megjelent egy olyan szempont, ami korábban nem létezett, és amivel kapcsolatban neked nem volt gondod olyan Minden. gondolt, hogy te nem vagy ukrán, és nem vagy orosz, de az, Minden. hogy magadban ezzel kapcsolatban állást foglaljál, amennyire én téged ismerlek, nem állítanám, hogy nagyon, de mégis az feltűnik fel Nem hogy azért ez az embert, amikor nem a koncertdobogon állt, és a bűvel foglalkozott, de azért akkor ott, ott volt benne, vagy nem? Ezt, hát nem hagy hidegen, hát amit idráig lehetett tudni egy nagy orosz karmesterről, aki aki fesztiválokat, koncerttermet, zenekarokat alapított, és jó fizetést adott a művészeinek, köszönvén az ő kapcsolatrendszerének, akkor ezt a művészek az elmúlt években, és ezt úgy gondolták, hogy milyen, milyen jó, hogy van egy ilyen karmester, aki, aki ennyi lehetőséget ad, Még, és ugye szemet húnytak az előtt, hogy minek köszönhetően, de most már nem húgynak nem, nem szemet, de... Uh, tehát most ezért mindenképp más, ami viszont a zeneszerzőket, illetve, mert ezt is sokat hallani a nemzetközi szinten, hogy ne játszanak sajkoszkit, ne játszanak ott, hát pont ugye a művészvilágban művész a zeneszerzők a, hangok, a hangokkal tudták a leginkább kifejezni az, el, az ellenállást és az ellenérzést bizonyos rendszerek ellen. Tehát, uh, uh, úgy érzem, hogy ez pont, hogy ha eljátszunk egy saj, Soszakovics nyolcadik volos négyeszt, amikor eljátszottunk a fesztiválak a sajtótájékoztatóját, hát ennek a legerősebb az üzenete a mai, mai időben. Én úgy érzem. Mennyi idő alatt állt össze ez a mai koncert? Viszont gyorsan. Ezt szerintem Maxim eh, Sógoromnak eh, május elején adtant ki a fejéből, és, és a Zeneakadémiával összefogva, meg a Fesztivál Akadémia ö, intézményével hamar, hamar össze tudtuk rakni. És hát Neked a rokonyságotban egyébként van bárki, aki nem zenész? Ö, hát a közelében kevésbé, de azért a feles, feleségemnek a felmenői közt ö, ott sok, mindenki tanár egyéniség, tanár figura, de, de sportoló. Kortalók vannak sokan, aki nagymamáj még mindig üti a labdát teniszütővel, tenis, illetve aerobik tanár, meg kajak, meg sioktató, de most a, most a 12 vagy hány 12 dédunokával rendelkező dédnagymamáról beszélünk. A, nekem sikerült úgy két jegyet vennem, hogy közben nem voltam tekintetel a barátni elfoglaltságára, így ő nagy valószínűséggel csak a szünetben tud eljönni, de ilyetán lesz a szünet. Lesz, lesz, lesz. Nem, én mert én ugye, Itt tudom, van lesz. előttem a koncert részletes programja, Beethoven-től Straussig, de ez nem tünteti föl a szünetet. Ki mindenki Aha. lép fel, és mi minden lesz hallható? János, ebben te most... Uh, Rendben van? Akkor ebben segíteni. nem készültél, és nem is kell. Azt mondjad meg, hogy ti mit fogtok játszani, vagy te Igen, mit fogsz? Igen, abban, abban többet tudok. Mindenképpen az a legérdekesebb része a koncert műsorának, hogy csupa olyan nők hallhat a közösség, ami háborús időszakban, háborús tisztségben készült. Uh -huh. Tehát itt tényleg Beethoven-től Strausson át, Bartók Kodályig és első második világháború tekintetében, feleségem Hugával, a Kodálynak a hegedű cselura írt túoljából fogja ellenni a, a nagy, nagyszabású esetétet, ami az első világháború elején íródott én pedig a második világháború utolsó, Évében született Amerikában Bartok Béla által a hegedű szóló, szóló hegedűre írott szonátájának az első tételét adom elő, amit jehudi Menuhin rendelt a szerzőtől, és hát azóta egyértelműje vált, hogy a Bach szóló művei után a legkomolyabb hegedűre írott szóló mű, amiről beszélünk. Nagyon örülök, hogy hallottalak, a jövő találkozunk, és nagyon sajnálom az apropót. Ahogy láttam, olyan nagyon sok jegy már nem kapható. Én ahhoz ragaszkodtam, hogy valahol az ember olyan helyen legyen. Én nem is értem, hogy ott az emeleten a második sortól kezdve a rálátás a színpadra az egészen korlátozott. Tehát, hogy vagy az első sor jön számításba, vagy az ember már csak a hang miatt megy, mert a kép az nem lesz. Így vágaz, attól tudom, hogy hol, hol, hol ülnek a színpadon, vagy álva játszanak-e, de, de még a harmadik egyik sorban az ember nagyon az, az, a cég elejére ül, akkor még látni Igen, jól beszélsz, de ahhoz nagyon oda kell, oda kell férkőzni. <gül> Tehát segélykoncert, kamorozene Ukrajnáért 2022. június 9-én este fél nyolckor Zeneakadémia nagyterme. Valójában, aki egyet vásárol is egyáltalán nem megy el, az is jót tesz, hiszen a bevétel teljes összegét felajánlotta az előadók gárdája Ukrajna megsegítésért. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állásajnám, az apró a jövő héten találkozunk. Köszönöm. Köszönöm Szia. én is. Szervet. Kelemen Jó reggelt, már aggódtam. füries balázs, a vonalban. Rég nem beszéltünk az, hogy mi történt a kettő között, csak és kizálag annyiban érdekes, hogy mi lett az előző területtel, az legyen az előző terület további hordozóinak a gondja és öröme, de az új területről léves valamit mondjál, minek lettél az illetékes elftársa a szó átvit értelmében. Igen. Bár... Mindenképpen válaszolok a kérdésre, ahogy értem a kérdést, mi is az új feladatom. Mi a szervezet és működési szabályzatot? mi szerepel benne? Igen, az illetékes áltása ugye nekem én az a generáció vagyok, akinek mindig Koltai Robertjük eszében hát, volt, az, volt az ez, igen. ez a kabaré tréfa, és a, azt sokszor elmondtam magamról, hogy nem gondolom, hogy mindenhez is értenék, tehát semmiképp sem gondolom azt, hogy mindenben, Szakértől elég az új feladatom, az egy nagyon megtisztelő megbízatás legalábbis egy így élem meg, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, helyettese és parlamenti államtitkára lehetek. És foglalkozol mind azzal, amivel a miniszter foglalkozik, vagy abban van valami munkamegosztás? Így van, mind azzal. Kettőnk között, ugye egyikünk se zsákba macskát vett miniszterúra, hiszen négy évig dolgoztunk együtt Ugyan ebben a felállásban ő volt a miniszter, én az államtitkár egy más területen, és egyébként meg régóta talán mondhatom, hogy barátságban vagyunk, tehát jól ismerjük egymást, és mindennel, ami ő foglalkozik, ami a minisztérium, a miniszterelnökség feladata, foglalkoznom kell, és a parlamentben pedig rengeteg alkalommal képviselem a korbányt, ami egy új, igen, pontosan erre akartam rákérdezni. Én tegnap hallgattam, viszonylag hosszú a maradék része, már a marad. Navras és Tibor volt a vendége az Inforádio Aréna műsorának, ahol Excede Tibor egy nagyon érdekes beszélgetést folytatott vele, és Habár Navras is Tibornak az a terület, amiről beszélt, korábban se volt ismeretlen, olyan ismeret anyaggal kápráztatott el, most független attól, hogy egyébként Fideszes miniszterként egyébként az én nézőm és hallgatóim szeretik-e vagy sem, ha ettől tudnak függetleníteni, ami egyébként más megnyilvánulóknál is leszokott nyűgözni. Még mielőtt te lenyűgöznél, engem árult el, hogy az átadás átvétel folyamán mindaz, ami majd hozzátartozik a szó, átvét vagy szoros értelmében, hogy arról beszélni is tudj. Az mennyi időt vesz igénybe, vagy mennyi időt vett igénybe, különös a arra, hogy az ember azt feltételezi, hogy ez a folyamat még nem fejeződött be? Hát kérdés, hogy ez be tud-e fejeződni bármikor a... a ugye a miniszterelnökséggel... A... Azt szokták mondani, hogyha valakit álmából felébresztenek, akkor is el tudja mondani. Tehát, hogy az, hogy te álmodban is felébresztve annak a területnek az összes ügyes-bajos dolgában legalább annyira, vagy majdnem annyira, mint Gulyás Gergely tisztában legyél, az mennyi idő? Ez hát sok idő, és biztos, hogy nem tartok ott sem még, hogy majdnem annyira, mint Gulyás Gergely, aki tényleg ugye csak a kormányinfókon most nem azért mondom, mert a főnökömben lenyűgöző az, hogy bármit kérdeznek a kormányzat bármely területéről, nyilván a kormányüléseken is jelenléve bármire tud csípőből válaszolni. A, ez valóban egy számomra egy új feladat, hogy a, ugye a miniszterelnökség az mégiscsak a kormányzatnak a fide, és a kormányzati koordinációért, tehát végül is minden kormány tevékenységért, döntésért, határozatért valamilyen felelősséggel bíró tárca és elsősorban látja el a kormány képviseletét az országgyűlésben is, tehát ilyen értelemben azért nekem képben kell lennem mindenben. Ez rengeteg tanulást, olvasást, fölkészülést, tájékozódást, egyeztetést, megértést, párbeszédet kíván a részemről. Én mindig is szerettem olvasni, tanulni, beszélgetni, megérteni dolgokat, úgyhogy igyekszem. Azt tárult el, hogy a parlamenti szereplés és mindaz, ami a parlamenti szerepléssel, meginvánulással összefüggésben van, és itt nem az egyszerű jelenlétről van szó, hanem amikor különböző képviselőkkel, különböző színezetű képviselőkkel is kerülsz párbeszéd helyzetbe, az mennyire újdonság a te életedben? Hát ez egy radikális újdonság. Még járni se jártam a parlament Ülésén, ugye nem saját jogomon, hanem a gulyás minisztert helyettesítve ott ülök a patkóban az ő bársony székében. És napi rendelőtti felszólalásoknál, kérdéseknél, interpellációknál, vagy éppen törvényjavaslatok expozéjában. Ebből most ez, ez volt az első ilyen hetem, és rögtön belecsöppentem a sűrűjében, mert kétszer kellett ellenzéki pártok napirendelőtti felszólalására kormány nevében nekem válaszolnom. Kaptam szóbeli kérdést, volt egy törvényjavaslat, aminek az expozéját, majd a törvényjavaslat vitájában a kormány képviseletét elkezdett. Látom, ez teljesen új dolog, egy új hangulatba, egy új helyzetbe, egy új világba csöppentem bele, igyekszem helytelni. Még mielőtt a parlamentről lenne szó, és tisztában vagyok az időkorlátokkal, itinerként szolgál egyébként a politikusokkal beszélgetve elnézést általában, de konkrétan is, amit a Facebookon kről hogy hogyha ezt nem magánoldalon teszik, feltüntetnek. Mekkora jelentőséget tulajdonítottál te? Erről már kérdeztem hajnal Miklóst, akivel reggel beszélgettem, annak, hogy a Nemzeti Összetartozás napján, hát enyhén szólva is eh, eh, hangsúlybeli eltolódások jöttek létre különböző megszólalóknál, de elsősorban eh, Niedermüller Péter és mások megszólása között, tehát hogyha azt nézem, hogy te mit írtál június negyedikén 9 óra 42 kor a Facebook oldaladra eh, a nemzeti Összetartozás emlékhelyén tartózkodva, és mit írt június negyedikén 18 óra két perckor Niedermüller Péter, akkor a, között, a kettő között dolgot akarod-e vagy nem is vagy tisztában vele, így aztán beszélni sem fogunk tudni róla. Nem, fogom meg, ha már kérdezel, akkor igyekszem válaszolni. Először talán azzal kezdeném, és azt hiszem az én bejegyzésem is ezt próbálta visszaadni, hogy azt szerintem ez egy nagyon jó irány, és egy nagyon jó törekvés, hogy azt, ami egy nagyon nagy veszteségnek és a gyásznak is a napja, ugye június 4-e a trianoni szerződés Aláírásának alapja, amikor tényleg megcsunkították Magyarországot, tényleg egy harmada elképzelhetetlen a magyaroknak a határon kívülreket, és igenis nem volt utána jó életük. Hát aki egy kicsit is a történelem ismeretes, az tudja, hogy a, sem a trianoni döntés után, a 20-as éveketben és azt követően, sem a kommunizmus alatt magyar kisebbségi sorban élni Romániában, Csauceszkú-Romániában, de azelőtt is vagy Szlovákiában és más szomszéd államokban nem volt leányálom. Tehát, hogy a gyásznak a napját átfordítsuk az összetartozás napjává, és tudjuk megélni azt, hogy ez egy 15 milliós nemzet, és ugyan a történelmünk az olyan, amilyen is szétlettünk szabdalva, de hogy, hogy egy pozitív dologra futtassunk ki egy korábbi veszteséget, és emelkedjünk fölül a, a korábbi sérelmen és a gyászunk. Szintén ez egy nagyon előremutató törekvés. Én úgy látom, hogy azért nagyjából egy-egyhangúan emlékeznek meg erről a politikusok. Niedermüller Müller Péter kilógott a sorból. Én nem akarom ők bántani, ismert talán annyira nem szoktam személyeskedni, vagdalkozni, de szerintem ez egy érzéketlen hozzászólás volt, amit ő, ő mondott. Tehát, hogy én tényleg nem vagyok egy hetente Erdélybe járó, de mondjuk Erdélyre, Szé Székelyföldre, Felvidéke, kárpátalján voltam, volt az életemnek egy szakasza néhány év, amikor, amikor sokszor voltam ott, nem munkából fakadóan, hogy aki ismeri az ottani embereket, tájakat, vidékeket, beszélget velük, hallgatja a saját történeteiket és a családtörténeteket, meg a történelmet egy kicsit ismeri, hogy miféle vegzálásoknak, erőszaknak, üldözésnek, börtönnek, akár halálbüntetéseknek is voltak kitéve, pusztán a magyarságuk miatt azok, akiket egyszerűen a nagyhatalmak döntése erre a sorsa ért, az, az, az tényleg megérti, hogy Lider Müller Péter érzéketlenül nyúlt ehhez a kérdéshez, és akkor én nagyon óvatos és diplomatikusan fogalmaztam. Ahogy szokták mondani, más klímabérletet vezetne be ha lehet más a politika, 5000 forintért lehetne vele tömegközlekedni. A közösségi közlekedésben általános érvényű 5000 forintos klímabérlet bevezetését szorgalmazza az energiaválság ellen. Ha erről beszélünk, akkor legyünk arra tekintettel hogy a téma kapcsán érzékenység van, de könnyen lehetséges, hogy akik téged majd innentől kezdve hallani, mert látni nem, de hallani fognak, azoknak semmilyen előképük nincs arról, amiről beszélgettünk, miközben ez a téma hosszan volt fejtelgetve a parlamentben, és attól függetlenül is téma az energiaválság kapcsán mindenféleképpen. Hú, itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni, mert az energiaválság, az az energiaellátás biztonságnak a nehézség, amivel szembesülünk, és sajnos úgy tűnik, hogy szembesülni fogunk. És itt két különböző dologról van, szó szóval ezt kell hangsúlyoznunk, látnunk, hogy értsük a probléma mélységét. Tehát az is egy nagyon nehéz dolog, és ma még merek így fogalmazni, azt is talán meg tudod erősíteni, hogy nem szoktam nagy szavakat hangzatos megfogalmazásokat használni, de én látok rá esélyt, hogy még beláthatatlan következményei lehetnek annak, hogy meddig és hogyan emelkednek az energiahordozók árai, és mondjuk milyen közüzemi növekedés lesz háztartásoknál, családoknál, gazdaságban, nem csak Magyarországon, egész Európában. Tehát itt még a java akár előttünk is van, és nagyon sokszoros áremelkedések lehetnek Európában, ugye Magyarországon mi ezt próbáljuk kivédeni, csillapítani mindenképpen, de a másik, hogy ennél még lehet rosszabb is, amikor nincs energia. Tehát amikor nincs megvásárolható, elegendő rendelkezésre álló energiaforrás, energia hordozó. Tehát az energiaellátás biztonsága szerintem ennek az évnek és főleg a következő évnek az egyik legkritikusabb kérdése lesz. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, hogy tudjak a klímabérletről is, ezt most itt abba hagyom. A klímabérlet az egy érdekes kezdeményezés, és ugye egy napirend előtti felszólalásban mondta el az LMP képviselője ezt a javaslatot, és a kormány nevében én válaszoltam, és azt mondtam, hogy mi nyitottan hallgatjuk az LMP javaslatát. Ja, Bakos Még bernadette nyitott... van szó. E, tessék. Mondom, Bakos e, bernadette van szó. E, ő mondott, azt hiszem egy sajtótájékoztatom elmondta, a parlamentben ezt Csárvi Antal Igen, ő volt e, e, igen. tette ezt a, a napirend előtti felszólalást. Tehát, hogy mi nyitottak vagyunk ebben az ügyben, akár szívesen egyeztetünk is, és közösen figyeljük szerintem ők is, mi is nyitottan, és nagy érdeklődéssel, mert ez valójában egy német kezdeményezés és egy német döntés. Németországban június elsőjével, tehát néhány napja vezették be, hogy 9 eróér a németek vásárolhatnak egy olyan bérletet, ez egy havi bérlet, 9 eróér, amelyel minden közösségi közlekedési eszközön utazhatnak, kivéve a távolsági vonatot. Uh -huh. Most mi azon gondolkozunk, és azt vizsgáljuk, és folyik egy elemzés, vizsgálódás, hatástanulmányok készítése Vitézi Dávid, közlekedési államtitkár, régi barátom vezetésével, a, a, és Palkovics László miniszterül vezetésével a, a, a, a, a ipari minisztériumban hogy be, vajon Magyarországon egy ilyen 5000 forintos ár körül egy olyan havi bérlet, Ez most az LMP felvetésével, felvetésével párhuzamosan, vagy már azt megelőzően elkeződött? Szerintem ezt Európában mindenki figyeli, hogy Németországban milyen tanulságokkal jár. Az első napokban voltak nehézségek is, tehát például volt olyan vonat, ami nem tudott elindulni, mert akkor volt az igény német. Itt valójában szerintem. a kedvező ár az arra ösztönözni az embereket, hogy ne is gondolkodjanak azon, hogy, vagy gondolkodjanak, de elvessék, hogy a hagyományos két, két, eszközöket vegyék igénybe. Két előnye van egy ilyen, tehát a, pozitív, a mérlek pozitív serpenyőjében, vagy hogy mondják ezt? Igen. Ott ott két nagyon erős előny van. Az egyik, hogy a, a, a, a benzint, olajat fogyasztó, autós közlekedésből, és egyébként is sok környezetkárosító hatással járó egyéni autós közlekedésből a kevesebb fosszilis energiát fölhasználó közösségi és környezetben, jóval környezetbarátabb közösségi közlekedés döntően kötött pályás közösségi közlekedésre tereli az utasokat, mert egy nagyon vonzó áron lehet igénybe venni a közösségi közlekedést, miközben a benzinára Nyugat-Európában főleg majdnem a duplája Magyarországon kívüli európai országokban a benzinára, ugyanállunk van a benzinástopp, amit a kormány bevezetett. Tehát, hogy van egy ilyen hatása, és van egy olyan otása is, hogy mivel egy nagyon kedvező áron van, hogy olyanok számára, akik a mai közösségi közlekedési tarifák anyagi helyzetük miatt nehézséget okoznak, tehát a közösségi, nemhogy autós közlekedésre nincs pénzük, hanem nehézséget okoz a bérlet megvásárlása, egyebek. nyilván egy alacsonyabb áron, de könnyebben meg tudják engedni ezt maguknak. Tehát mindenképpen egy óriási keresletnövekedést eredményez a közösségi közlekedésben. Kérdés, hogy ezt elbírja-e, illetve kérdés, hogyha levisszük az árat, az milyen árbevétel kiegyenlít. Van arról a halvány fogalmaz, hogy akik ezzel foglalkoznak, ő nekik nagyjából mennyi idejük van arra, hogy valamilyen előterjesztést adjanak, hogy ajánlják, nem ajánlják, ilyen feltételekkel ajánlják. Hát szerintem itt az alapos döntés a kapkodásnál fontosabb, tehát tényleg figyelje mindenki most vigyáltó szemény, vessük Németországra, néhány hét teljelen legalább, hogy, hogy mik a tanulságai ennek, a, ennek a, a, a döntésnek, és azt mondom, hogy a nyár folyamán erre biztos, hogy vissza kell, vissza lehet térni. Köszönöm a rendelkezésre. Arra, arra volt ez egy jó példa, bocs, még egy mondatot, hogy, hogy ez egy érdekes millió, most nincs edőnk időre, én mondtam, hogy 9 órakor van egy így. programon, elnézést kérek, hogy, hogy érdekes, azt megtapasztaltam így az első héten is, hogy belecsökkentem a parlamentben, hogy ott van csata is, tehát egy másik napi rendelőtti felszólalásnál azt gondolom, hogy adtunk egymásnak rendesen a Momentumos frakció vezetővel, de jó volt hallani egy olyan ellenzéki hozzászólást, amit konstruktívnak tudtunk elkönyvelni. Jó, hát volt kormánypárti javaslatot... is, felvetés is, az ugye egy nagyon furcsa műfaj. Egy furcsa a parlamentarizmusban, amióta létezik egy kormány. minden kormány élni szokott vele. Valóban a mi kormánypárti frakciónk is időnként feljátszik a kérdéseket, és akkor arra a kormány nevében e, arra is kötelező válaszolni. De volt, az, na, azt kell, hogy feltételezem, hogy amikor egyébként ilyen témakörben lást klimavérlet felszólalsz, akkor te a hétköznapokban is foglalkozol ezzel, vagy valójában csak ezen parlamenti felszólalások alkalmával készülsz erre. Nézd szerintem a, a politikusi létben, de egyáltalán a politikusi létben, és egyébként is az egyik leg, az olyan dolog, amit az egyik, én leginkább rühellek az a felszínesség. Tehát én nem tudok felszínes lenni, nem tudok más másáltal megírt szöveget elmondani, tehát én amiről beszélek, azt érteni szeretném érteni akarom, tehát ilyenkor a munkatársaim segítségével elmélyedek abba. Eh, eh, ami, ami, amiről... A Jó, de fel, ha valaki azt az feltételezni, az. hogy innentől kezdve klímabérlet kapcsán a fülyést kell keresni, az mennyire téved? Az nagyobb téved, mert klímabérlet kapcsán biztos, hogy a közlekedési államtitkár Vitézi Dávida a legilletékesebb, és szerintem a közlekedési kérdésekben nálánál a talán az egész országban nincsen, főleg közösségi közlekedés esetén. Úgyhogy biztos, hogy a kormány részéről ez vitézi dádbe. Jó, Jó helyen van. Ott. Amennyiben az idő, a szabad időd megengedi, a jövő héten szívesen hívlak. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok. Viszont Friés Balást hallották, miniszterelnökségi államtitkár. Nagyjából öt percünk lesz arra, hogy beszélgessünk az akármiről. Aztán felhívom Kis Ambrust. Holnap Filipov Gábor, Navrasis Tibor, Horváth Csaba és Elsibor László lesznek a vendégei. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, ha nem a mai az utolsó, akkor holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. És aztán jön a hétfő kitelepüléssel, és nagyon messziről jött emberrel, hosszú nap lesz remélhetőleg jó én meglehetősen nagy évben járok hangulatilag, akik a fejemet látják, azok tapasztalják, hogy milyen körözésben van. Ternap este egy nagyon jó beszélgetés, meg egy nagyon kellemes társaság révén átmenetleg nyugvó pontra jutottam, remélhetőleg már nem vesztem el az összes balanszt. 061 712-42, figyelek ha van mire... Köszönöm szépen, kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. fővárosi közgyűlés általános főpolgármester helyett csak elfelejtettem felhúzni a potmétet, El voltam fogalva a papírjaimmal, nem akartam zörögni. Kérdeztem már Vintervantez Zsoltól, hogy milyen mértékben van tisztában azzal, hogyha valaki egyébként egy fővárosi közgyűlés látványa és az ott elhangzottak alapján alkotna véleményt az ottani szereplőkről és a fővárosi közgyűlésről, akarja, meghallgathatja. Nem tudom, meghallgatta a Navarasi Tiborral való beszélgetést, amelyben türelmet kértek öntől. Rövidesen meg lesz a személy, de még nem állt fel a teljes struktúra. Ez ugye múlt hét pénteken hangzott el, hogy azóta igen, mi történt az. Igen. Hogy, hogy, hogy mennyire reális képet kap az, aki ez alapján akar nem ítélkezni, az túlságosan strikt képet alkotni. Mert én tegnap megnéztem és meghallgattam. Nem néztem végig, mert takarítottam, elnézést kérek, de véghallgattam. Szerintem ez nem az egy reális képet. Sajnos sok szempontból inkább díszlet és színház, és ezt én szerintem nagyon sajnálom, mert hogy a kevés szó esik a belőkeresztések jelentős réttéről, és főleg az elejjel kiszájukató módon. Mire, mire van idő? Nem, vagy mire jó akkor? Különös hogy Vintervontás Zsolt is elmondta, hogy aztán zömében egységesen megszavazzák, amit aztán az ember végképpen nem ért. Mi ketten semmiben nem értünk egyet a beszélgetés folyamán, majd boldogan egymás vállát paskolva távozunk a teremből. Aki ezt látja, nem érti, hogy mi történt az elején, ahhoz képest, hogy mi történt a végén. Vagy ennek nem kell jelentőséget tulajdonítani, és ha nem kell, akkor minek kell? Tessék szíves lenni, segíteni. Azért ez úgy igaz, hogy azokon nála, ahol eh, erős vita van véleménykülönbség, azért a végén nincsen egy hangú szavazás. De tegnap csak, mert nyilván a, a nézők, hallgatók egy része nem biztos, hogy érti, amiről beszélünk, ugye tegnap volt az a közgyűlés, ami két ezelőtt. Elmarad, de itt mindjárt meg, megállhatunk, mert ugye azt mondtam, illetve azt kérdeztem, Mitter, Zsolt, hogy vajon bárkinek nem kellett volna mégiscsak két mondatot szánnia arra, hogy az előző mér maradt el, vagy ezt én rosszul feltételezem. Mert volt egy néző hallgató, aki betelefonált, és mondta, hogy a tennapi opera előadás háromnegyed órát késett, amit ő tudomásul vett, de igazán jó néven vette volna az Operaháztól, hogyha elkezdődik az előadás, akkor nem elnézést kérnek tőle, de valaki elmondaná, hogy mi történt abban a háromnegyed amikor egyébként az előadás nem kezdődött el, mert őt hatra hívták, és az előadás három hétkor kezdődött. kezdődött. Ilyenfajta kötelezettség a szó szoros értelmében nem, de valami gesztus szintjén nem kellett volna hogy létezzen, hogy emberek, ez történt két hete elnézést, nekünk el semmi közünk. De ez megtörtént, de nem egy tegnapi közgyűlésen, hanem a közgyűlés, de elmaradt közgyűlés után közvetlenül ez megtörtént. Hát utána volt egy sajtótájékoztató, de az nem magán a közgyűlésen történt. De a közülés, amikor ott elhangzott, akkor a fölpolgármester utána tájékoztatta a frakcióvezetőt ennek az okairól, és utána a sajtót is, a nyilvánosságot is megtette. Most persze lehetett volna, hogy akkor még egy harmadik kört is hússunk ennek kapcsán. Nyilván bele is férhetne egy ilyen nem kerül semmibe, de azt hiszem, hogy ez az egy lezárt történet volt, hiszen most tegnap akkor egy, Oké, okay, rendben van. Tehát akkor ott tartunk, hogy nem ugye nem mindenki tudja, de akik hallgattak bennünket, most legalább, néztek, azok most már második alkalommal tudják, hogy egy korábban elmaradt eh, normális közgyűlésnek egy rendkívüli változata, eh, vagy folytatása volt tegnap délután négy órától. Így van, és ezen akkor a főpolgámester helyettes, újfőpolgámester helyettes választása sor. Tegnap megválasztotta a közgyűlés a bőszanettet, úgyhogy a mai naptól főpolgármester helyettesítendőit ellátja. Ennek kapcsán volt egy vita, szerintem nem volt szép és méltó vita, mert lehet ellenvéleményt megfogalmazni a jelölt személyre vonatkozóan. Én azt gondolom, hogy néhány tekintetben a fővárosi közülésnek. Amúgy egyébként általában rendben idő hang nem ért szétveszítették az ott hangzottak. És persze erre nyilván a frakcióvezető úr Más gondol ennek kapcsán, vagy más álnyalja a dolgot, nek is van egy valóság épp ebben ennek kapcsán. Én nekem ez egy rossz vita volt. Ezzel elment egy fél óra, utána még egy rövid idő, és tulajdonképpen a érdemi munkára maradt egy-egy is egy három óra, mikor a, a 30 napi rendben végig a közgyűlésbe. Fontos, De vagy... az elejére, mert nem akarom megkerülni, mert hogy a, a, a kérdést... Szóval ezt igazából én is értem, és nyilván ezek ilyen politikusi szerep is valahogy. Hogy uh, mire teszi az ember a fókuszt a, a szimbolikus ügyekre, mint például egy ilyen személyi kérdés, és ezzel kapcsolatban az Vagy az egy utca nevezése vagy... Forran egy utca nevezésben még értem is a politikai vitát. Bár nem, ott például nem volt heves vita, Uh, se tette mindkét fél kultúráltan, hogy uh, mit gondol ennek kapcsán. Uh, én egyébként akceptálhatónak tartom, hogyha ebben, ebben valakinek ellenvéleményé van, én azért persze, nem értek egyet. Itt kondoláról ellenzett sétány kapcsán volt egy vita a közülésben. Igen. A Fidesz jó előre jelezte, hogy ő ezt nem támogatja. Uh, egyébként érdekes módon ez nekem nem volt ideális, hogy őket nem fogják támogatni. Az során nem gondoltam volna, gondoltam, hogy a rendszerváltás környék és utáni szerepét e, e, kapcsolatban egy együttetű pozitív megítélés. E, csak gondoljunk bele, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként részt hondul a temetésén, kvázi magánemberként beállta a, a tömegbe. E, olyan nyilatkozatokat tett, amelyekből az e, volt kiolvasató, hogy ő e, tisztelte is, elfogadta e, a szemét. Ennek ellenére a Fidesz-frakció azt mondotta, hogy nem szabad úr elnevezni, szállt, illetve ha el is lehetne nevezni róla bármit, és akkor nem most tegyük meg, hanem... Hát ugye kövessék a Mihálynak az észjárását, vagy logikáját. Ingen, bár húsz évben ez határozta ez meg ezt az időszakot, a köztest. Igen, és az nagyon sok tekintetben persze ezt a különösség közgődés azért átlépte ezt az és logikát. Ez nagyon uh, helyes és jogos felvetése volt a 13. aki képviselőtestetnek, akik kezdeményezték, mert ők azt mondták, hogy most lenne 90 éves mondjula, és ennek az évkórdumnak a kapcsán Igen. szeretnék ezt uh, a gesztust megtenni. Uh, de, de azért mondom, hogy, hogy uh, akár ennek kapcsán lehetett volna egy érzelmekkel átítatott kemény vita is, de itt nagyon kulturáltan a felek őrzítették az majd tudomásul vették, hogy kinek van ebben az ügyben többsége. Uh, és ez, egy, ez viszonylag gyorsan uh, lement. De ezt nem tartom ebben a szempontból a szimbolikus vitának, sokan sokkal inkább szimbolikus volt az elején ez a helyettesi ügy, ami, ami szerintem... Hát ami sok mindenről pont... szólt, szólt arról, hogy hol lakik bőszenet, szólt arról, hogy mi köze van a politikához, szólt arról, hogy gyermeket vár, szólt arról, hogy miért van ennyi főpolgármester helyettes, nem is tudom melyik ujjamat harapja meg, hogy mi mindenről szólt még. Igen, miközben a, szerintem ez is lehetett volna azt, hogy elmondja a Fidesz, hogy nem ért egyet személyel, majd azt mondja, hogy akkor szavazunk, és derüljön ki, hogy van-e többség. Ezzel szemben valóban belekeverni azt, hogy most gyermeket vár, és akkor el tudja látni a tendőit, vagy a, az egyik képviselő felszújtotta, hogy költözön be Budapest, és akkor majd elhiszi neki, hogy ő Budapestet fog dolgozni. Szerintem nem telen volt ez a dolog. Jó, ugye azért nagyon fura, mert ugye tisztáztuk azt, hogy ön a helyzetéből adódóan politikus, de olyan pártpolitikusnak nem tekinthető, mint akikkel egyébként adott esetben egy pulpituson ül, vagy akik lent vannak a közgyűlési teremben, vagy adott esetben bizottságon. Nagy valószínűséggel a hétköznapokban ennek a jelentősége jóval kisebb. Ilyenkor az ember nézve és hallgatva ezt kínosan feszeng, mint hogyha egyébként egy orvosi konziliumot látna, ahol a betegről esik a legkevesebb szó, de a beteg politikai és a rokonságának a, a beteg rokonságának a politikai hovatartozásáról annál több, és aztán kell egy józ hang, aki azt mondja, hogy gyerekek elvérzik, úgyhogy még mielőtt a pártagságát itt kiveséznénk, talán el kéne látni, és utána folytatni ezt a nagyszerű vitát. Nyilván volt egy ilyen érzésem is többször közben, de hát persze ebben meg a Fidesz képviselőnek, meg van egy más valóságképük, és ők nem ezt máshogy fogalmazzák. Jó, de ez ugyanakkor azokra is áll, akik elően egy oldalon ül, tehát miközben ő lojalitás mutat irántuk, az ő hozzászólásaiknak is a hozzászólásaik nagy része, vagy jókora része ideológiai csatározásról és a másiknak a, a devalválásáról szól, és nem feltétlenül arról, hogy szakmailag mi a helyzet a BKV hajókkal. Hát én ideológiai csatározást nem is De fel, felszámom, hogy az ideológiai csatározás az lenne, mondok egy példát, hogyha arról vitatkoznánk, hogy az újraelosztás szempontjából hogyan kell a fővárosi közjavakat legjobban felhasználni, és akkor ebben megmutatkozik egy baloldali gazdaságpolitikai megközelítés, és meg egy jobb oldali gazdaságpontják hát akkor én ő messzebbre megy, mint amit én feltételeztem volna. Értem. Ez, ne, nem, ez, egy, ez egy ideológiai harc. Az, hogy egy Szeméről, hogy hol lakik, honnan jár be dolgozni, gyermeket vár-e, vagy nem vár gyermeket, ez szerintem nem ideológiai kérdés ez nagyon-nagyon nem az. Ez nem, de az, hogy adott esetben a Horngyula sétánypark utca után hogyan legyen Antal József is, ebből a szempontból ez a fajta kiegyensúlyozottságban volt valami megmosolyogtató, független attól, hogy a felszólaló egyébként meg akart engem mosolyogtatni, vagy sem. Az, hogy a rendszerváltás utáni miniszterelnökikről legyenek köztereletek elnevezve, az az én más, szerintem egy releváns felvetés. A okay, kellett, de van, de hogy ez pont a hornygyula kapcsán legyen meg, és mint egy ellentételezésként, mondtam, mint ne, egy nem, abban... Nem. De nem, de a, a, a tegnapok közül is egy dologról döntött, így, így így Az valóban felvetődött így. A, a hozzászólások során, hogyha lenne Antal út, az így, a így, értettem, akár támogatni a, De már az sem említés sem is tűnt. ebből a szempontból, nem tudom, a takarítás mely voltam, engem mosolyra fakasztott, miközben ennek senki nem volt ott, hál' Istennek ott tanulja. Azt kérdezem Öntől, hogy az a hír, amely a szombaton kihelyezett kormányülés után szivárgott ki, és amely arról szólt, hogy a vilámos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatásra kizárólag a lakossági fogyasztó jogosult magyarul, hogy ez a KKV-k és az önkormányzatok se férnek hozzá. Ez most egy éles váltás, de nyilvánvalóan majd néhány részlet elejé vissza fogunk térni a közgyűléshez, de leginkább arról, amit ön fontosnak tart. Ez, ez mennyire lepte meg, és mennyire okoz gondot? Meglepő volt, meg egy kicsit érthetetlen is, és továbbra sem tudjuk, hogy mire gondolt a költő, amikor ezeket a sorokat írta. Mert? És, mert ugye arról van szó, hogy a, ugye azt mondja a kormány, hogy innentől kezdve csak a lakosság tartozhat ebbe a körbe. Uh -huh. De ugye, Gondoljunk bele, hogy nagyon sok társasházban, például vannak bérelt irodák, ügyvédjől kezdve bármilyen mm. iroda működik, ők eddig ugyanúgy az egyetemes szolgáltatói körben voltak. Most akkor, hogyha szó szerint a kormány bejelentését, akkor ez a 15 éve meglévő helyzet megváltozott megszűnik, mm. és most neki be kell szerezniük ezt a villamos energiát. Sőt, mondok egy nagyon furcsát, hogy az a Vállalkozás, aki egyébként mondjuk Európai Uniós pályázatot győzött, és a rezsiköltségének egy részét el tudja számolni a pályázat terhére, őnek egyébként még nem is csak arról van hogy ő eldönti, hogy honnan szerzi be, neki le kell folytatni egy uniós szabályok szerinti beszerzést ebből a tekintetben, nem közbeszerzésről van szó nyilvánvalóan, de olyan beszerzést, hogy a végén, hogy akkor meg tudja mondani, hogy miért az állat-energia szolgáltatótól veszi maga a kis irodája számára a villamos energiát. 15 éve a KKV-k és, és az önkormányzatok részei az egyetemes szolgáltatói körnek. Nem tavaly kerültek bele, hanem 15 éve benne van. A szó szerint értem, amit a kormány mond, akkor 15 évet visszalépünk ebben a, a dologba, és onnantól kezdve valóban van, hiszen a közvárosi költvilágítás például kompletten kikerül a... a Jó, de most, most arról beszélgetünk, hogy azzal ön még nincsen tisztában, hogy mi került ki, és mi, mi marad bent? Vagy ennél jobb, Én vagy tülete... rosszabb a helyzet? Tényleg tőle, hogy rossz a helyzet, tehát amikor, a, uh, amikor így, ilyen egyetemben fogalmazott... Tudom, hogy egy holmány... június elsőjéttől hatályos történetről van szó, vagy június 9-e van olyan nagyon hosszú idő, nincs ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mi minden tartozik bele, vagy én mit kérdezek, vagy mit tudok rosszul? Um, azt tudjuk rosszul, vagy, nem, vagy azt tudjuk, hogy nem tudjuk a szabályt. Tehát egyik -egy kormányhatározatot is menünk egyelőre, ami feladatod a pénzügyminiszternek, és talán a technológiai miniszternek, hogy dolgozza ki július 1 azt a jogszabályt, ami alapján őkítik a rezsit. Jó, magyarul, hogy a jogszabály kell, hogy július 1-ig megszülessen, és a hatályosulás I az később lesz. Hát ez nyilván később tud lenni, de ezt tudjuk. se tudjuk, hogy akkor ez azt jelenti -e, hogy a nyáron Budapest közvilágítására ki kell kéznünk egy közbeszerzést, ami nyilván nem egy hónap alatt lehet lebonyolítani és ennek kapcsolatban be kell szerezni egy jelentős árammennyiséget, és ennek az ára valószínűleg négyszer akkora lesz, mint jelenleg a rezsítszökkentés Csak úgy a hallgatók-nézőkértség jelenleg éhez képest egy 8-10 milliárd forint per év többletköltséggel járna a közvilágítás Budapesten, és ez a költség egyébként azoknak az energiaszolgáltatóknak a zsebébe lenne, nem a rezsialapba, alapba, nem a kormányhoz, hanem az energiaszolgáltatókhoz menne, akik ebből a profitból valamit nyilván tudnak csinálni, például ebből fizetik a kormányzati különadót. Jön, azt mondja az újság, hogy a július elsői határidőből kiindulva és gondolhatunk, hogy a kormány a rendszerében lévő, vagyis egyetemes szolgáltatásra jogosultak portfóliók. Nem lakossági szereplők esetében készül lépni, ez nem is lenne váratlan, ugyanis ahogy azt a kormány tavaly novemberben bejelentette, egy decemberi rendelettel a kormány beemelte a kedvezményes energiárat nyújtó rendszerbe a KKV-k egy körét a hírek szerint 33 ezer céglet érintett a június végéig tartó kedvezményben. Már ez a rendelet is komoly retorziót helyzett, helyezett kilátásba azon cégeknek, amelyek esetleg megpróbálnak trükközni, lehet, hogy a kormány most ilyen trükközésekre igyekszik reagálni. De ez ugye félértés, mert itt nem arról van szó, hogy a 33 ezer kkv tartozik a rezsicsökkentés hatája alá, sokkal több kkv csak volt egy kör, akiket pluszba fogyasztásos adataikkal alapján nem számítottak volna régebben egyetemes szolgáltatói körnek, de beemelték őket pluszba. Ha csak az ő kiszorításuk van a rendszerből, a, akkor ez az önkormányzatokat még a módon nem is érinteni, hiszen 15 éve benne vagyunk a rezsicsökkentés hatája alatt, de valószínűleg nem ez lesz a dolog vége, hanem az lesz, hogy kiszorítanak minket, és ez jelentős többletet igényel akkor a, már ebben az évben is, amikor a hatályba lépő új rendszer Jó, magyarul minden. akkor amiről beszélgetünk, az jelen pillanatban a talány kategóriájába tartozik? Hát erősen, és ezért ez egy probléma, mert azért is, ahogy a naptára nézett, jó érzés, hogy felhívta a figyelmet, hogy 21 nap van, 22 nap van addig, hogy legalábbis a jogszabálynak meg kell jelennie. nem tudjuk, hogy mikor lép életbe, de az is lehet, hogy jövő január 1 től szóval fogalmunk sincsen. Azért ez egy elég nehéz helyzet, az eredményez. Ugye most ezért energiahiány van, és ilyenkor nehezebb beszerezni az energiát, főleg szóval, nagyobb mennyiséggontingest nehezebb beszerezni, kevésbé lehet találni rá szolgáltatót, aki ajánlatot tesz egy ilyen helyzetben. Kíváncsi vagyok, hogy a, a kormány, amit elkezd értelmezni saját döntését, akkor mire jut a végén ennek. Ja, azt is elhangzott, szintén nem fővárosi közgyűlés kérdése válaszolva, a Vorgamihány pénzügyminiszter elmondta, hogy az iparúzési adóval kapcsolatos, kedvezőtlen, már mint önkormányzatok számára kedvezőtlen helyzet felteltően az év végén megszűnik. Ugye ez rémistól felteltően ebben, de van egy másik, viszont rosszabb, hogy ezt a pénzt, azt tulajdonképpen vissza is szedi a kormányzat, az önkormányzatoktól. kevesebb figyelmet kapott az elmúlt napokban, de a költségvetés, amikor bejújtották, akkor abban kiderült, hogy nagyságrendileg egy százmilliárd forinttal nőtt a szolidaritási adóbefizetési kötelezettség. Ugye, de pár szó erejéig kitértek a közgyűlésen. És ez van. hogy érinti a fővárost? A fővárost a... Talán ma estére lesznek egészen pontos számaink, de én kb. azt látom, hogy ugye idén 35-36 milliárd forint, amit be kell fizetnünk. Szerintem simán benne van, hogy egy 10 milliárddal növekszik ez a befizetési kötelezettség. Ezek a számítások mi alapján köte. történnek? Van az valami kulcs? Ké... Ez egy képlet alapján történik, ezt a költségvetési törvény tartalmazza. Ez viszonylag bonyolult képlet, ennek az egyik alapja... Az úgynevezett képesség, illetve az iparűzési adó alapmértéke. Ezt kell beilleszteni egy egyenletbe, lakosságszámot hozzávetíteni, és utána jön ki minden önkormányzatra vonatkozóan a befizetési kötelezettség. Egyébként jól láthatóan szélesítették azt a befizetési kötelezettséget, tehát több önkormányzat fog befizetni szolidaritási adót, mint amelyik mi egyített, illetve az olyan önkormányzatok, a között pedig többet fog. Magyar, hogyha történt. a kedvenc témáim vagy más önt kedvenc témájára térek, hogy milyen a főváros költségvetése, akkor attól függ, hogy honnan nézi, de fogalma sincs. Szóval 23 a 23 asról végké fogalma sincsen. A 22-es kapcsán ugye, csak van megint a fiat felők gyülekeznek, hiszen a, a talán lehet, hogy a hallgatók nézők unják már, de elmondtam, hogy két kockázati tényező is van közvetlen a főváros költségvetésében. Az egyik, hogy megkapjuk-e a a hitelt, a fejlesztési hitelt, amit egyébként pedig előbb tehát költjük az erre vonatkozó forrásokat, és június végig közülésen tudjuk a szerződést elfogadni, majd utána várjuk a konflikációváhagyást. Lili? Július? Június? Tehát igen. e, -hó, e -hó Akkor az nincs messze, igen. Igen, és a, a másik pedig a, a közösségi közlekedés programmatikára... Várjunk, kéne elfogadniuk a mit? Hát ugye ez úgy működik, hogy a, egy fejlesztés hitelszárvételi meg kell állapozni bankkal vagy bankokkal, akik egy hitelszerződést adnak, azt a hitelszerződést elfogadja a közgyűlés, majd hogyha ezt elfogadta, akkor éppen feladjuk postán a kormánynak. Oké, okay, rendben van, a tehát a kormánynak kormány egyelőre reagál. nincs mire reagálnia, az majd a közgyűlés után jön. Hát proforma igen, nyilván megterne az, hogy előzetes jóvágyást ad, de, de tulajdonképpen most még mondhatjuk azt a a szabály alapján, hogy most még nincsen ügye Oké, hogyha meg. a közgyűlés ezt a döntést és az előkészítést megfelelően elkészíti, akkor önnek mikor ég a jelenlegi pénzügyi helyzetben a csika körmére a tekintetben, hogy mikor kéne tudnia az, hogy ez a pénz rendelkezése áll, vagy sem a június végi közgyűlés időpontjához képest? Tulajdonképpen december között végig. Jó, hát akkor elvileg van még idő. Ki, a, ki, addig kifizetjük, előtt finanszírozunk a, a hitelből ezt a pénzt, mm, és akkor kéne visszakapni, visszatörténünk a hitát, hiszen nem zárhatjuk hitellel az évet. De ugye van -e, ennek egy másik problémák, a közösségi közlekedés, és most akkor látod, hogy jött egy harmadik, a rezsi csökkentés megszűnése jelenlegi formájában, hiszen ez azonnal egy, e, simán egy 5-6 milliárdot e, ránk csak ebben az évben... Közlekedésügyben, közlekedésügyben van-e változás? Vagy csak halmozódnak az összegek. Hát a közlekedésügyben ugye egy rossz hír van. Mi ugye arra tettünk, hogy a kormánynak, hogy a komplet közösségi közlekedési rendszert menekise, menekítse be a, a rezsicsökkentés hatája alá. Nem csak a BKV-t nyilvánvalóan, Igen. hanem a Komplettet, Na most ezzel szemben láthatók a ezt a kört, hogy köppen hiszem, hogy ebben lenne Uh, mozgás és megoldás jelen pillanatban, de hát uh, folytatunk el a lobby tevékenységet, hogy megértsa a kormány, hogy ez a BKV uh, pénzítségével És az, hogy közben emelkedik a benzin meg a gázolaj ára? Hát ez, ez durván, ez ugye itt mennyit fontos, hogy mi nem a kuton kapható árért tudjuk vásárolni az üzemanyagot, tehát nem azért a 480 forintért tankoljuk a, a buszokba a benzint, hanem a világpilagciás versenyhárért, és ennek kapcsán mondtuk, hogy éppfelsorítást talán a tegnapi közülésen is, hogy miközben 12 milliárd szorintot ad a kormány a közösségi közlekedés támogatására, ebből 12 milliárd szorintból 2019-ben még lehetett nagyszerűenleg 42 millió liter gázolajat venni, most pedig már csak 25 millió liter gázolajat mindenőle vásárolunk ugyanebből a pénzből. Ja, az, a, a, a, a, hogy meglegyen a 42 millió, áll. vagy nagyjából annyi, annak a pénzeszköze az honnan van? Hát ugye ez három forrásból tud meg lenni. Az egyik az utasok, a másik az állam, a harmadik pedig a maradékot a főnösen kell kifinanszíroznia. És ez jól látszik, hogy ez a, egy kicsit a közülésről is beszélünk, de a tegnapi közülési vitában szerintem elég plasztikusan tudtam érzékelni, hogy milyen módon csúszott meg a finanszírozása válság válságmegfolytások és a pandémia hatására 2019-es képest 30 milliárd forinttal többet kellett közösségi közlekedésre költemünk, és még így is veszteséges volt a BKK és a BKV is. 2019-es képest 30 milliárddal többet kellett költemünk, csak ezt, hogy a milyen brutális mértékű ez a szám. Ez a 30 milliárd az azt jelenti, hogy a Ekkora növekedés volt a szolidítási adokban még, amiben kert tudják. akkor a kertsítőt összeadjuk, akkor csak a, a válság és a kormány egy 60 milliárdos lyukat okozott, ahhoz képest, ami mondjuk a talós érába érintett a születet. Ebben az egész, ebben a látképben, a tegnapi közgyűlésen, hogyan úszott be a BKV hajó? Egy interpelláció tett fel a Fidesz képviselőcsoportja a közgyűlés végén, hogy ebben az interpelláció műfaját, korábban nem volt a közgyűlésben a tarlós éle és ennek kapcsán kérték azt elmondani tőlünk, hogy hát miért nem működtetjük a BKV kishajú szolgáltatását, amit egyébként 2018-ig működött rendesen, és a, a pandémia alatt leállt, majd nem is működtük újra, és ennek kapcsán mondtam el, hogy a hogy ha lecserélni az összes Euró nullás egyes és 2 buszunkat, amit nagyon könyzött és egyébként a stabil lábakon henn a közösségi költséget és működése, akkor nyilván beszélhetnénk arról. Igen, és erről, be, erről, erről egy... mindketten is beszélgetünk, mert korábban téma volt, de ilyenkor ez valójában elnézést a kifejezéshez, froszlizás, hiszen Hasai Zsófia, vagy a Fidesz frakció más tagjai, csak emlékezetem szerint ő az, ő az ő nevéhez fűződött, froszlizza önt, hogy ezt csinálja, hiszen elvileg ugyanezekkel az adatokkal ő is operálhat, ráadásul az is szóba került, ezért a hajóknak a sorsát korában a Fidesz-frakció másféleképpen képzelte el, mint ahogy most javasolja, akkor valójában az a műfaj, amit ilyenkor interpellációban művelnek, az miről szól? Hát ezt néven inkább tőlük kéne meg tudni. Én is találkoztam, hogy miközben elmondják, hogy látják, értik, hogy nincs pénz, majd utána tesznek egy javaslatot, hogy egy évi, hát lehet, hogy ma járunk, inkább 400 millió fontos lesz. Oké, okay. és a Budapest globálal kapcsolatos vitát önértette? Nem értettem, és meg is lepett már a, a, a, a bizottságüléseket is önmagában meglepett ez a, az értetlenség. Ugye miről szól a Budapest globál? Nem példák alapján mi azt mondtuk, hogy legyen egy jogi forma, ahol a közszféra és a magánszféra együttesen meg tud jelenni, ez egy egyesület, ez a Budapest globál. Igen, arra. ebbe is bele lett kötve, hogy miért egyesület. Így van, és a Budapest Globált Alapító tagjai például a Budapesti kereskedelmi Parkában, a főváros, a, az OTP, a MOL, a Nestlé, az ELTE, az Innovációs Egyesület, a Graphisoft Park, és azt nyilván kihagytam, és nem volt szándékos, és ők létrehoznak egy egyesetet, ahol mindenki azonos jogokkal bír, és megpróbálnak vagy közös pályázatot, vagy közös programokat indítani. Például van egy terv, egy Budapest a Talent programról, aminek kapcsán be lehetne mutatni a fővárosi innovációkat, start a startupokat, 150 éves lesz a fővárosi emberése. Ezt van egy közös gondolkodás. Ez egy esetet jönt létre tegnap, vagyis Adott hozzá feladatom az közülés, közgyűlés, és elég erős vita volt, visszavisszatérően, hogy miért van erre szükséges, miért nem lehetne. És én mondom azt, hogy súztulinkban valamelyik meglévő szervezetünkben megcsinálnie, miközben pont azt a jellegét veszi el, hogy azok a nagy budapesti szereplők, gazdasági és társadalmi szereplők, akik egyenlagú félként ott tudanak az a őket fontos szorítanánk akkor, hogyha ezt valamilyen fővárosi céggel csinálnánk. Ezt Végezetül, de nem utolsó sorban hadd meg, hogy a mostani műsorban visszatért Fülyes Balázsra szóba került az LNP javaslata, a Csádi Antal, Bakos Bernadett Du a klímabérlet. A klímabérlet, mint olyan, miközben egyelőre nem dörömből senkinek, csak az ablakán vigyázó szemünket Németországra vetjük, az egy olyan dolog, ami egyébként a főváros vezetésének konkrétan önnek tetszene, vagy addig, amíg nincs kitalálva annak a részlete, addig nincs érdemben, miről beszélni? Ez viszonylag egyszerű dolog, hiszen 15000 forintet akkor lehet azni bárhol, egy nem egyszerű benne, hogy ettől még működtetni kell a rendszert. És pont az a probléma jelen pillanatban, hogy a, nincsen meg kifinanszírozva a közösségi közlekedés, és ebből következően Elavolt gépjárműparkkal, egyébként környezetben tudjuk csak működtetni, a szóval másik probléma, hogy valamiért nem tudtuk még visszatoktatni az utasaink egy részét, akik még 2019-ben velünk utaztak, még 2020 január februájában is velünk utaztak, és aztán eltűntek. Vannak elutaló jelek, hogy elkezdtek visszaszivározni, és elkezdett a home office korábbi rendszere valamelyest fellazulni, de azért még mindig küzdenünk kell, hogy visszaszerődjük az utasokat. Én azért vagyok ebben óvatos, mert ez egy jól hangzó dolog, hogy 5000 forintet csak most sincsen rendezve az állam és önkormányzatok rendszerébe, hogy hogyan van működtetve a közösségi közlekedés rendszere. Ha ez ki van találva, nyilván mi örülünk bárminek, mi, amivel még több utas lesz, és kisebb anyagi terhet jelent ez a hozzáférés a közösségi közlekedés rendszeréhez az embereknek. Köszönöm a rendelkezésre állásövéten, a folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm Kis Ambrust hallották, általános főpolgármester helyettest. Van 220 másodpercünk arra, hogy bármiről beszélgessünk, ha hívnak, akkor tovább is, de ha nem, akkor ennyi. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. hogyha nem ez volt az utolsó, soha se lehessen tudni. Akkor holnap 6 után, de még hét előtt találkozunk, hétfőn ismét a teraszon, holnap ebben a környezetben, mint ma. Filipov Gábor, aki elég elnemítélhető módon még nem is jelzett vissza. De, rendben, köszönöm, ezt a Bocsánat, megkövetem. Um, aztán Navracis Tibor, Horváth és a Kedről átkerült Elsimo László lesznek holnap a vendégeim. A holnapi műsor nagyjából 9 órakon véget is ér, után el kell, hogy menjünk az ország más Ilyen feladatot is vállalt magára a Köszönöm a stábnak, a lelkes tagoknak, a távolból Galambos Ölgámnak a jelen helyen pedig Kurtásandásnak és Lakatos Jánosnak a rendelkezésre állást. Lakatos János kap még egy pogácsát. mint a hering, a delfineknek, de nem mondjuk pofátlan így aztán nem is mondtam semmit. A morzsát majd megeszem én. 061-712-42 még 120 másodpercig. Mint művész egész hihetetlen volt ez a hét eddig. Mint ember arról inkább nem illatkozom, de nem panaszkodom. A mai zenét Fazil Száj török zongora művész szolgáltatta. dörö.fi alajonos kukat gmail.com Béke legyen veletek! nem lehet megenni a morzsát. Igen. Jó reggelt. nem tudom, hogy jól látom-e, de a felsorolt holnap összes vendége szól a kérdés, hogyha így lehet, hogy egyrészt ugye van egy, egy kétszemügyi infláció, és megjelent, hogy minden olyan beruházás lájított a kormány, ami nincs folyamatban. Ez ugye érinti uh, Lászlót, mint mint nem mint nem... Uh, múzeumű főigazgatót, érinti Navracsicsot, mint, mint területfejlesztés, és persze Filippo volt, ő, ő lenne nekem a legadekváltabb arra, hogy, hogy mit csinálunk egy kétszemégi inflációval, mert én, én a kétségbeesés választottam egyelőre csak, hogy ez jutott. Meg tudom érteni, de aztán ez a kétségbeesés le kell győzni. Tolmácsolom, ha lesz mit. 15, ez most nem az infláció mértéke, 10,